7-4 minuta kemi njësër klubin e mëngjesit edhe për këtë të mërkurë të datës 27 7-5 të aeris 7-4 kaluar... e kam unë 7-3, 7-5 Mirë mëngjes të altinit Mirë mëngjesi jemi pa blendin <laughs> Mirë mëngjesi Mirë mëngjesi <laughs> <laughs> Blendi mjës, po nabë mëngjesin 3 vez ka skushur dheri të një Po vjen, po vjen Edhe satë të tjera do skushur Edhe nja 2 vesë Ka i që uritur jemi Po i më doha mëngjes Nolta Sa o të nëmëgjithë O të asotë nëmëgjithë Kuri a fronk shu dorë në më të rrëtet Po të më gëti pseja genë zirë ti namin vetës Ja më se genë zirë në Po e o me ju këtu Në njerë të mërë për tërës të hafet namin ko <laughs> <laughs> Kushe ka namin më të mësia Po Lori Kuri e më përna të ushimin Lori, Lori, Lori Lori, Lori, Lori Lori, Lori, Lori, Lori Lori e shte me i fiksuar edhe në fikritet Oh Po a kemi si zonë Në gjithë sh Gjene lupësa, si natyre <laughs> Merë, sot është mërkur, data 27 djetar Ju rëmje ditë sa më të bukurat e të mbarë, ku dojshë ndodheni Si ja ka luat ju një herë? Shumë mirë, në punë gjithë ditë Ne, perfektë Altini duket më, më i fjetur sot Po, po, në orën dy i gjusë <laughs> Me vërte, e po e kam të, të një gjithmonë ti edhe kur së të le gjumë dukesh sigur kë i fjetur Palimderi ti edhe <laughs> Nuk e një... ditë si lërë se kretu ditë altin Nuk e ditë asunë Ashtine është në, në lullet të moshes edhe duhet ta, ta shioj këtë ko Po ti e shiove, në lullet tënde të moshes <laughs> E, mirin, ban mënd kurin <laughs> Dirin të tre, në katër, pa këtër Në ishte një herin një koholta, falim derit Ti lori si ka lori Ti, ti, ti <laughs> gardur kënë altinit <laughs> Mirë, e nisim zyrtarish me një <laughs> Me të shper kënë nga altinit Po të alë <shverkon> <laughs> të, <shverkon> <laughs> të, uh, yeah, <laughs> të të ndor Makarena Ja, makarena, në qike këtë oltat Ja, ja, vënë tekon Në vënë tekon Në preferuar. Faleminderit, Olta. Gënga të gjithëve tashmë. Mirëmëngjes, e gjithëve ju uroj një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. 6:30 sekonda. Sotim. Don't I guess <laughs> lonely find me something to really my song can't you believe then maybe i'm bl So long. Më vjen gëzim që të gjithë jemi së keni ardhur në programin e dashur. Shoqë tani që Jerit na frymzoi për ditën e sotme, ajo ka një shprehje mm -hmm, që e ka zgjedhur vet. Shpreha sot është nga Është nga shkrimtari. Okej. Okay. Khalil Gibran. Oh, po si? Mm -hmm. Dash kjo. A s'është ky që shkroi profetin? Se di. Po po. Profetin? Ky është libanez. Livanesi, po, mm. e ka shkruar në San Francisco, kanë përsëriënum. Ka qenë në Amerikën at kok kur e ka shkruar. Okej. Okay. Historia e profetit që i qen 12 vjet nga vendi i tij, pas sa kthehet dhe është mbushur me ëh, uh, është një libër i shkurtër, po. Jo, është i mbushur me kështu, dua të them, me si të fjalë turta, me proverbë, mm -hmm, me aforizma, aforizma, faleminderit. Okej. Ka gjëra. Vetëm njerëzit e vegjël përpiqen të poshtërojnë dhe të ulin të tjerët. Kush nën vlerson, është vlerë pak. A çash. Me të jụt me brava i qoftë. Gjëna fikse për 5-10. Për gol. Edhe një herë tjetër ieri. Vetëm njerëzit e vegjël përpiqen të poshturojnë dhe të ulin të tjerët. Kush nën vlerson është vlerë pak. Kush nën vlerson të tjerët është vlerë pak. Uh. Uf. -huh. Uh. Shan të tjerët, shan veten. E po tani duhet me pas kujdes. Si çka thonë populli? Po. Atëre jepiolta. Si populli i veti. Po Montin, s'epash ishte, ishte gati. Ishte gati për të usbrazuar kryshin. Është gati për të usbrazuar. Shumë mirë, është është ngrohtë sepse Mund pritet shi. Shiu është në 18° në këtë moment, 14 do jetë maksimale për sot dhe 30% janë shanset për shi. Uh, Shiu pritet nis rreth orës 20 sipas telefonit tim, por le të presim. Kemë diell dhe pak erë gjatë gjithë ditës. Okej, okay, shumë mirë. Thank you, Olta. Faleminderit Olta. Jeri, nëse të bëjnë një pyetje, shifrat që tha Olta mm. Nëse im letë bashk, kësa bëjnë? Nuk e di si Nuk moment, mm -hmm. e di? Di që ishte nëndë gradë për momente Po pjesën djetër mm -hmm. më humi rrugës Nëse një të gjuhës I mbanë me në gjithë shifrat që Olta përmend Janë tre në total si bën... Unë i mbanë me në të sonë Unë i mbanë me në po Sa bëjnë, pra? Bëjnë uh... Bëjnë edhe tjerë që pëjtje përmend të një sotë Pë 53. Sepse tha maksimale do të jetë 9 grad. Jo, 9 ishte aktualisht. 9 aktualisht, 9. 9 9 aktualisht 14 është maksimale, tha dhe 30% janë shanset për uh. shi. Thash edhe rreth orës 20 nis shiu, kështu që po. Edhe 20, okay, oh, 53. Tha. E gjitha s'ka fare sens po qisësi po. Se ti je duke po mbledhur temperaturën dhe pastaj atë tjetrën jeska lidhje e kudiun. Sa është data sot? 27. Uf ma. Uhu. Më në fund sot është më kur po. Ëm mm -hmm, mm -hmm. shumë i kënaqshur. Edhe sigurt të bjerë shi sot, Olta. Oh, Sa the 30% shanse? Tha 30%. Ne kam i çadër të vogël. Bravo Lori. Unë kam një granatë. Ua, nuk kam ni çese. Na duhet për shugësirë se mos. Unë Un kam 100 <laughs> <një> kg. <shinkile. laughs> Barë dhe i shile O, Valtin, nuk të rekojnë kilat, Valtin <laughs> E mo, Valtin Ti ke një shenë kile Ka pun të sheltin, se janë festat <clears throat> Kush? Ja, i Altin, në jo, i them Valtin Valtin i vetë Ne jemi, mun, kemi thënë që ne jemi komplet Do më thënë bëmë zjede dhe ka buar anjet Më nduam Shur. se kur Do bënim lek në këtë posicion Jo, jos, më nduam <laughs> <laughs> Po, më që... po, nduam se kur do të bënim lek në këtë biznes <laughs> A e versej në biznesin e radios ku të gjithë bëjnë lek e kë parë të gjithë radiophonistët e Shqipërisë, që mos sa të vjetrë njerëj që kanë kohë. Ata janë deri këtu. Ëh, <coughs> uh, kush janë ata? Po gjithsesi. Ni gavin do stafa bëm apo jo? Po. Që si futem uh, si futem rrugës xhumshit. Rrugës xhumshit e cilën përfundimisht përfundon me xhumësh florë. <laughs> A bukur keni falur. E u ktheu. Përse e kampionen e kam, unë më kisha fjalën te Knoyzi, edhe kënga që është duke luajtur në këto momente. Një sekondë. Do them që tani për festën këtë çumës. E kam pushim besa. Le të kam pushim tani tani festojmë më shumë se kur këtë ajër, se tani punojnë këngëtarët. Po. São transportando ninguém. És, és, és, Jegun. A guarda e sila, a guarda e sila, a guarda e sila. Opiniou rugas, só pode vir tsunami. Porque sentam na linha, há vindo rugas, só pode vir altini. Pode queixar que essa ruga. As vezes não cos vão no altini. Vamos dinim na tcondonim. Nëse edhe ne mund t'i bëjmë një trajtim të tillë. Mm. Temat tona do jenë më banale, pak më e ke parasysh këtu për ditës më, më të mërzitshme, më të prekshme. Po edhe ne mund këndojmë po. Mund këndojmë si shkova tek buka. I kërkova një çapa të më thase nuk ka. I thash vëre më i jap një gjyshe. Më tha kanë ngel vetëm nga ato që janë si dyshe. I thash 500 lekë kom, nuk ja të tëra. Ai më veti, më anë diskatu. E di. kupton? Po, <laughs> sheh ato halekanun. Ka te Bukus. Mirë se kështu s'ke më bati, s'ke më bati. I vjen në peshë shtari se fjalën e mbati, fjalën e mbati. Seradi. Dolat e rrugave furkojnë, si ishte ajo? Dolat e rrugave furkojnë po nohej. E ke parasysh? Sep kur pres çunin për shume, furkon mm. e çunit e anëtar. Po. Je ta fuset e pakëtemë të pa, pa, pa. <laughs> so. pak transportit, se këta flasin për transportin, pe kanë fjalën tek transporti, e ke parasysh? tek transporti i fëmijëve në shkollë. E bardhë është i, e bardhë është i, por mund ta marr me transportin e fëmijëve në shkollë, po. <laughs> po. Me drejt, më pufshite mua që shkoj në shkollë. Sa është vonu shoferi i treshit? Pasaj fuzenin çshame. Po, çshamet po, edhe me pip. Mba edhe 13 katunarë. Unë jam duke u mësuar anglisht, të kan dal kë moda, gjithë shkollën. O, shoqaj un po, anglishten e bëj, kam për shkollën anglisht, po. Mbaj mend akoma në kafene. Vetëm sharjet në anglisht. A sharë, e nuk i dismi, nësë <të> më shkëpallu Gjisesi <gjithë> Që që jaldin Qa të thejmën ty? Në nërmën dhe që është vënd tashme është vënd për ty <të> Apo për gjithne Për gjithne <të shë vënd. të> Jo, në më ndë që mund të aprovojmë Mund të aprovojmë Në nga duhet vetëm që të Të ulemi nja Kutin unë gjusore, një ore edhe të shkrym tekstin Por shkrytëm tekstin Ka që ishte? Edhe në qo se kapim ritmin, dhe kemë rështë, akutin unë se të qfarë quhet kjo Bitin Gjeja që kapim të bitin, qo se kapim bitin Atërë më nëtë qekim Kushtë di që qa mund bëjmë Plako mund të qajmë Mund të qajmë Tavanin e kam fjallim Se tavan qel që është është fantazi A, Të duke të të si kur ti nuk mund është Pa, pa Mund edhe të bëjmë Se mund, oh, <laughs> <laughs> <laughs> mund, uh... mund të bëjmë ndrymon. Ne gocat si refren. Po gocat i kemi të mira. Po ju çfarë mund të bëni? Ekë përsysh. Ç'mund të bëjmë ne? Every other city I go. Every për other radio. No matter where I go, I see the same. Oh. Edhe ekë përsysh është. Uh... <laughs> ne mi për dekor ul tamë. No. <laughs> Normal. Dekor, pastaj topaku i këndon de gocave të dekorit. No. Dekor i më shëra fjala Bashkia ka një dërmarit gjithçiu quhet dekori. Po, po ne jemi dekor lojë. Po, si dihet ai për shkakun? Ju jeni drejtori i dekorit, ju lutem. Ose më keç akoma, zvon drejtori i dekorit. O, <laughs> un jam gati për vetën. Për çfarë? Për dekor. <laughs> me 6 viti i ric, ca topa, ca lule, ca drita. Çfarë ngjyrë i dolta? S'ka problem fare, nuk e ke probleme me ngjyrat. O oh, je. Yeah. Oh, yeah. Ha go, sa vone gati. One time. Ashë, që u mësimi miqdashun përpjekjen e vet për t'u futur uh, një biznes i cili bën lek. Biznesi i muzikës miqdashuam ti. E. Ta lem okay. ngjesin, fillojmë darkën. Që shetimseim, më, mësenë me gjocë tani. Kuqsa ju duhet. Drijeni sinkron me njëra tjetër, njëri shumë mirë, njëri shumë mirë, njëri ka kap kokën. E, okay, Aty jepën premje. Op. Po mm. të ndjenim muzikën gjithmonë. Do të duket sigur doni dini atje, jo sikur po bëni me zor. Ju mm. johuleni mm. për tekstin Aldino. Urojim për preteksin... seancionit mënyrë, <laughs> sepse kjo do na mban nga fama dhe nga pasuria. Ne kemi vetëm një hap larg. Oh. And the other lady Oh, so no, no me leave go I see the same one Okay, mir, fam bash van këtu në timsinobim prova. Do sa do ket një këngë sot so që na të na bëj të thyjm tavanin e qelsh që na mban nga fama dhe pushteti mi i dashur. Om oh, fal pas ka muzik tani. <laughs> Castle <laughs> in the sky it's here. Roll my leg I was running from my brother and his friends I tasted a sweet perfume on the mountain grass I rolled down I was younger then Take me back to when I found my heart broken here made friends and lost it do you do it and i've not seen the boring feels in so long i know i've gone but i can't wait to go home I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 We can't just when we go, hey, we'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. I can't wait to go home. I'm one.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 I still remember these old country lanes when we did not know the answers and I missed away. Mjërë mëngjesit që të gjithë dhe mjërë se vini në glumin e mëngjesit në valet e... Klab FM në njëndikator, farem derit jeri Edhe në ekranin e Klab Plus, mëngjesit yes, gjithë dhe Yes, yes Qa në tregoni jeri në njët bukur Po, nësë ti mund imon me një video Po, pa të jetër Super, super Sëpse, operatori cilular britanik O2 Ka uh -huh. ardhur me një risim O2-shi Po, uh nësë -huh. ti mund imon me një video Opa, nësë ti mund imon me një video Është bufjal për uh, mos përdorimin më të kufjeve. Do të ketë një rrisje në teknologjinë e celularëve. Nuk mos ja fut kot. Po, duke bërë që ne të flasim më shumë. Unë dashoj kufjet. Nëpërmjet s'ojmë vetan. Kjo ishte shumë e çuditshme. Mund të shohim edhe më video? Okej, okay, shumë i mirë. Jene, një ga... sekund, një është, mm. se në sekondë, në sekondash, se ne habite fare. Se e kalova shumë, këdij... do mendoj sikur na thënë një gjë shumë. Dëgjon për vajza. Se shpejti do ham sytë. të ham nga syt. Vazhdimi të tëra. E kemi përsëri një sekondë, do të flasim okay. me thonë aty gjë shumë. A pandeshme edhe me video, sikur është demonstruar edhe në video? Thuaj, a është natyrshëm sikur jemi të kënaqshëm në botë? Ngaqë unë kam vëllosur e kam parë videon dhe është disa ta herë oh. që e shoh oh, ja dhe më bëj gjë normale tani. Është pixie si Sean Miles që ka bashkëpunuar me markën e bukurisë Nails Inc dhe ideja është përdoruesit E telefonve, nuk do të përdorin më kufja Por në momentin që ty të vjen një sirje në telefon mm -hmm. është, uh, po them, dekorimi i sojnëve Dhe një unazë që ty e vendosë në gisht e, Në përmjetë të si listim Gishti treguës? Asë si aksesor Asë telefon... si aksesor <coughs> Por që shkojnë, arë i është një As, chip A, është e unazë si vo... që më shkaj këtu Pa, pa, pa unazë um. unaz, si është një gjarë për i vogël Red gishti treguës Ups, ja gjithaqoftë nëpërmjet bluetooth-it dhe thojnë që lërimi që ti shkovet e këtojn kanë rol kryesor sepse nëse ju shikoni ato si gurë që ka vendosur vajza në njëri prej thojve të saj, funksionon si po them Marrs. Jo vetëm si Marrs, por ti mund të dëgjosh këngën tënde dhe i lëvizi butonat. Ai ato janë butonat, ato janë butonat dhe janë sigurësh po. Po mi bën tash do të dizajnin tënd të preferuar. Si do uasti, si si diesh me komode dhe bëndë telefonata nëpërmjet thojve të mm -hmm. tua, <të> që nga vetëm për vajzat e bjerë. Jo, jo, është jo, edhe për burrat e tim. Por tani zjasnë, ka vetëm që lind nevoja një manikyri tizdoj... pak më shpesh, e ke parasysh? Po mund të bësh një manikyr transparent. Ata <të> pra nëse vajzat i përdorin me ngjyrë, s'është në ciklet këtu. Kjo është çështë që që zgjidhet besoj. Por më duk interesante dhe ndryshe dhe çuditshme në titullin këtu. Shumë e çuditshme. Po më ndoja për uh, një personin tim të ënjër që merret me punë ai edhe ka një i ka dhuruar një iPhone, fumi kështu. Po. Por ka që merret me punë, i ka të prishura uh, gishtat e, edhe nuk i punon ajo. E më e. E njëjës së së gjurmës gishtit që hapet telefoni, kështu uh -huh. do ta bëjmë me kod, e ke parasysh? Sepse kshu e ka punën. Okej. Okay. Po gjëra që ndodhin. Po gjithmonë të an shoh. Po gjëra që ka probleme edhe nuk ku bëgën pasaportën do të thënë. Mm. Jo, po shkojë pra të thonë derisa ai prandaj do më kujtuan thonë te këtë tjetrit, e ke vërsur. Shush... Me... Kur ti bëj të këy me gur, që i prishën thonë nga shukaj, nga puna. Kjo nuk është kjo? me detyrim, ë. Kjo është Tip, me gur, kështu që ja ngrej. Kush do ta përdorë në këtë formë, e përdor. Nuk është se kufjet. Jo, është shumë interesante me ti. Që unë nuk i, që nuk i hyjë ato kufjet nga moda. Ja, kjo është është i shijesh pastaj. Po. Dhe preferenca. Po, e përshtat. Puna e kufjeve më shërfjale është që Kur filluan tani këta, jo Apple-t, jo edhe këta të tjerët, mm. që e kanë hequr jack-un nga shumë telefona. Jack-un e famshëm Pam. të kufjeve. Edhe ti ngjesh me kufje tani që s'ka kuft atë. Pifçi, siç i thotë ai. Pifçi e lorë, pifçi. Si po. Një telefon pa pifçh është pa kuptim. Ne di, në një farë mënyre. Edhe më rrezikojnë kufje të tjera, që i ruaj si sute, e i duan shumë kufjet, se kufjet janë, e ke pra s'i lejojnë. Iqën në palestër për shembull, ikën për një vrap, ikën për një gjë. Kur jam pa kufje më duket sikur vuaj. Jo, pra, nuk është se dëgjoj njerëz, ose do dëgjoj. Ti do të dëgjosh muzikë, por nuk i dëgjon me kufjet klasike. Do të dëgjosh dikë nga njerëzit, e kupton pra? Po ne jemi mësuar, lo, ka forma të tjera alternative. Por kjo pra, nuk pra. do të thotë që ti nuk mund të dëgjosh muzikë apo. Po mirë, ajo ku e dëgjon ti ajo? ai vjen te muzika i vjen nga thonjt ajo esh me bluetooth funksionon edhe nose ti e ke ne çant ti mund te dgjosh mm -hmm. por se kemi batur çare footingullin brenda kokos stende shtytja per mua do te sfutan sa so e di çka de re dhe kjo dhe... dhe... ide ash <shus> Prandaj duhet ta mbash ato Unazën sepse bën kontakt me Unaza Unaza ku ka ku është speakeri, speakeri ku është? Nga deltingu duhet të jesh. Atë nuk e di tani, mos bëj sikur e kam. Por siç e di tani, mos bëj sikur e kam. Falu prezantoj shpikën time tërë. Ba Unaza do e dëgjosh, e kemi thënë kështu. Mirë, mirë. S'kam pëlqejën fare këtë shpikët e fundit. I çfarë? Po, ta, nuk e di. Një nga shpikët e fundit për të perdorur një fial kështu, mm. pak lehtëshëm, është i Albanisë. Pam që është një faqe ku njerëzit më të marrin shërbime nga më të ndryshmet, ato për cila deda një shqiptarve është dashur që të rrinë në rrava katastrofike. Gjitha ndej. Tani më të fudësht të gji Albania dhe i mërë këto shërbime. Bas rrët tre minutës do të kemi një vajzë të rektu në studie, cila do të në tregoj mbi që arë shërbime shë më të marrin të gji Albania, mm -hmm. si funksionon, E gjithë shka tjetër Êshtë di shka shume mirë Me të vërtet shumë praktike Si shtetë i gjerat janë duke lëvizur Gjerat janë duke ndryshuar Ky është nëndryshimin mirë E flasin pak për certifikata Se si ato nuk duen E tjere e tjere Por uh, Romina dhe nësë jaroj Më basë pak minut Ashtu që qëndroni me nese Shume interesante Dhe shume dobishme Më soni pak më shumë për E Albania Ta një këto s'ponë Like you kids With your vintage music Coming through for all the past but now you're the future seem so cross thinking it confuses it's enough just to make you feel crazy crazy crazy sometimes it's enough just to make you feel crazy stress Mirëmëngjes i ç gjithëve, mirë se keni ardhur në klubin e mëmjesit. Miq dashur, jemi çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10. Tanis ora 7:37 minuta, un kam kënaqësi të më presim këtu në studio Romina Kostanin. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se mirë mirë Rom jeta. Romina është përgjegjëse tek i Albanian shërbimi online i situash shtetit dhe shumë shërbimeve të ndryshme që ofron qytetarëve nga ana e kanait të shtetit. Mirëmëngjes edhe dua që tani të nisim këtë bisedë duke uh, theksuar se çfarë është dobija për njerëzit që i Albania ofron. Dherësia sigurisht është përmendur shpesh këto në fundit, një listë e tërë me dokumenta që nuk do duhen më që të presësh në laborator rradha të tmershme, humbja e kohës, ku ti mund gjithajo largohet tani dhe bëhet online. Pa, po, e-Albania është pikërisht një sistem i një one-stop shop ose si një qendër tregtare që kanë mbledhur shumë shërbime të shtetit dhe i ofron ato në mënyrë digjitale, elektronikisht. Aktualisht janë mbi 500 shërbime dhe disa prej tyre janë certifikata apo vërtetime që së fundmi kanë marr vlerë ligjore dhe ofrohen me vulë digjitale. Kjo do të thotë që qytetarët nuk kanë nevojë më të shkojnë për sportelet e një sërë institucioneve për të marrë në letër ato dokumente, të presin në radhë, harxojnë kohë, të lodhet. Po tashmë mund ti marr online në çdo kohë nga e-Albania. Nëse i duhen në fundjavë, nëse mm -hmm. i duhen jashtë orarit zyrtar të punës së administratës, mm -hmm. në çdo kohë ai mund ti marrë atë me vlerë ligjore fal vulës dixhitale. Le të le të bëjmë një skenar të vogël për shkak mos i sjellën këtu se. Më për pyesja Rumaninun pak më parë se çfarë ishte e vula dixhitale dhe është është, është një vulë që ka formën e saj, më tha, por ka edhe kodin, ë, QR codin që të Uh, ë j e bën ato dijitale dhe pastaj kë mund të skanohet dhe i jep blerën si tu quash që e vërteton. Po nëse jemi kemi nevojë për një certifikatë familjare, po themi. Familjare apo mm, personale po kvar për një shkollë private, por shumë se shteti në në të të jo, shumë kërkojnë, do na lejon të tekajo. Shumë institucione tanimë nuk e kërkojnë dot certifikatën nga nga qytetari, ato do ta gjejnë vetë midis tyre. Po është ora 5, 6, 7, mazditë mua më duhet për të nesër më në mëngjes. Nëse shkoj tek i Albania edhe bëjt gjitha të registronën, fudëm atje, kërkojt qertifikaten, e nëzjerë unë mund të aprintoj atë natë pa po, mund ta printosh sepse vulat dixhitale është e vlefshme edhe në momentin që printohet. Është pikërisht ajo që sapo theti Blendi që ëm mm. um, ai QR kodi që gjendet në fund të çdo dokumenti me vulë dixhitale në momentin që skanohet nga një telefon i thjesht të çon tek faqja e e-Albania, secila mm. vërteton që ky dokument është autentik dhe ai dal nga sistemi i gjendjes civile. Çu në, në shkolla private për shembull apo ku ti un duhet po, ta pranoj këtë certifikat si një tjetër, si sepse baza ligjore tashmë ekziston, kështu që Okay. Vula ka uh, vlefshmëri ligjore. Imagjinohen se si uh, njerzit do do shpëtojnë nga rradhat, po sepse ka uh, përveç kësaj, uh, letë fazim pak për këtë, brenda administratës, nuk ka më uh, që njerzit kërkojnë që do të mështesh një certifikat, do të mështesh një kështu, dua këtë, dua atë, dua këtë. Jan jo vetëm certifikata, po janë një sortë dokumentash, duke nisur me ato, që qytetarët nuk nuk i kërkohet më ti ti nxjerrin brenda shtetit. Uh, janë 29 dokumente aktualisht, ndërë të cilët janë dhe certifikatat, janë një server të time sh nga të time që i shërben dhe biznesit dhe i qytetarit. Uh, Javë një kaluar një kemi shtuar dhe tre shërbimet tjera që janë ekstrakti i thjeshtë uh, dhe historik i biznesit dhe certifikata si e regjistrimit, ndërkohë ka shërbime të tjera si çështja e shëndetit, pra janë 29 mm -hmm. që qytetari mjafton të hyjë te faqja e e-Albanias dhe mund të zbulojë vet cilat janë këto dokumente. Jan këto dokumente që po ashto nuk i kërkohen atij në sportelet e institucioneve publike, sepse tashmë të dhënat ekzistojnë në sistem. Vula mm -hmm. dixhitale ka vlerë ligjore, kështu që nuk ka kuptim më që qytetari që lodhe të lodhet i marr këto dokumente, kurm këto gjë mund ta bëj vet punonjësi i administratës për të. Ka një risi, jo, mfar ka një Vajmend, jo shumë kohë më parë, një afër mi im që kishte kishte skaduar patenta dhe duhet mm. që të kishte dorëzuar të vjetrën, ja kishin mbajtur të vjetrën, edhe tani duhet nxirtë të tjerën. Edhe ky shkonte përdit nga njerërat e tjerë dhe, dhe ishte shumë e mallë sepse nga që ishte pa patent tani më shkonte në këmp. Dhe ata i thoshin po s'na gardh akoma, vjen të hënon, vjen të premten, vjen të hënon, vjen të premten dhe kë kjy... dhe un habitesha me faktin që këta ishin shteti dhe mund ngrihin një telefon ti thoshin kards, ka ardh ka që qytetari mos bënte këtë varavingun, po ishte e tëmendshme. Dhe është vetë një rastë, jo me i keqë, jam i pa. sigur për këtë. Por kjo, kjo lërgojët. Gjithashtu, uh, u vlene dhe atyre që janë jashtë për shërbime që ofrojnë nga ambasada dhe konsulata. Pa. Pra nëse unë jam një qytetar shqiptar që kam vite që jetoj e zëmë në Austri, pa. unë gjithashtu më të shkoj të i Albania pika lëa dhe ka shërbime që mund më ofrojnë mua atje. Ka 36 shërbime që ofrojnë për gjithë atyret shqiptar jashtë vendit. Um, Kjo është një një hap shumë i madh sepse uh, mendoni që ne nuk kemi konsullata dhe ambasadë normalisht në çdo qytet botësor është e pamundur. Si uh, por uh, një qytetar për shembull në Austri që jeton në Salzburg i duhet të shkojë deri tek ambasadë ose konsullata në një qytet të afërt, ndoshta në Vien, mm -hmm. për të marrë një shërbim të caktuar. I duhet të lërë punën, i duhet të shpenzoi para për transportin, do harxojë kohë. Me të thënë, ka qenë një procedurë gjithë to vite që qytetarët vetëm lodheshin në dyert e ambasadave. Që shoj tashmë ata bëjn aplikimin online, ëm um, shyrtohet aplikimi, nëse ka dokumente kontrollohen nga ambasadë nga konsulli dhe i kthehet një përgjigje nëse ka nevojë që të paraqitet fizikisht me datën dhe orën e saktë se kur duhet të jetë në ambasadë. Domethënë eviton shumë ecejake dhe shkon, uh, pritet në orën e caktuar për të në recepcion. Okej, okay, shumë. Atëre le të shikojmë edhe mm. diçka tjetër prapë. Uh, për një qytetar që na dëgjon tani për, po themi, e ka dëgjuar për këtë i Albania, e ka për herë të parë, ndoshta ëh uh, dhe thotë, "Oke, okay, duhet hyj" Dhe nëse shkon të këfasha, të shfarish fashet, fillim ishtë është kjo. Kjo është fasha e, e portalit. Kështë që në fillim fare, do të bëjnë një registrima për jo për po, duhet të regjistrohet duke përdorur numrin uh, unik të identitetit, i cili gjendet si në pasaportë ashtu edhe në kartën mm -hmm, e identitetit, mm -hmm. është ai çelësi që hap dyert të gjitha sistemeve të institucioneve publike, ne gjithë jemi të regjistruar nëpërmjet numrit ton personal edhe pas taj dhe pastaj të dhëna dhe emër mbi emër aty si në çdo sistem shtetëror. Kështu që nëpërmjet identifikimit dhe regjistrimit me numrin personal kemi mundësi që të tërheqim këto të dhëna në kohë reale nga çdo sistem i integruar mm -hmm. në portal. Kështu që kjo është kjo është diçka që mund ta bësh domethënë një herë edhe e ke gjithmonë. Në këtë mënyrë je regjistruar me numrin tënd personal, gjithë kanë te karta identitetit ose te pasaportat e tyre dhe De një, një... fjalë kalim që e vendos në momentin e regjistrimit. Dhe pastaj nëse e harron, atëhë ka ka mënyrë për ta rinjërir një fjalë kalimi, si siç ndodh zakonisht. Mm -hmm. Por kjo një sistem shumë i komplikuar për ju, domethënë ju shkoni çoni shërbim, edhe te konsullata, te ambasadat, edhe te certifikatat, edhe te gjërat që janë këtu brenda për brenda, domethënë Duke sikur është është një gjë shumë e madhe në mënyrën se si i mbledh gjitha në një ë uh, sigurisht është një punë shumë e madhe sepse duhem bashkërenduar dhe koordinuar të gjitha institucionet mm. për të bashkëpunuar me njëri tjetrin në mënyrë që të ofrojmë shërbimet e qytetarëve. Pastaj dhe pjesa teknike ka testime, ka shumë zhvillime. Domethënë portali në këtë fazë që është sot ka rreth 4 vite që zhvillohet. Domethënë mendoni është një punë intensive në 4 vite uh, që ka bërë të mundur mbi 500 shërbime momentalisht, ndonëse ne ndërkohë po punojmë për të shtuar këto shërbime. Si ka qëm pritja. Sepse njerëzit duhet të hemi, njerëzit janë edhe më reflekse. Se mos në Çipri për shembull, nëse e paguajnë edhe kur e paguajnë ato dritat apo ujin apo diçka që e paguajnë online dhe i kanë gjithë an sistem, prapë duan e duan ta kenë po atë kartonin te xhepi sepse posë kanë me atë vullë atë. Po, dhe ky është një mentalitet që do s'do është diçka që duhet luftuar ose duhet, si thuaç, mposhtur, pak nga pak, që derisa njerit të mësohen që qerat mund të jenë digitale, që qerat janë atëherë që nuk kanë nevojë të presin errëdha. Sepse është, e ke përsy, është si punatit burgosurit, në pasi ka qënë, ka që vjetë në burg në kdo të dali më jarë, se është mësuar, thotë, po pse? Ose e ka të para... mështirë të përstamë. Po shumë e në letë kjo, si, si mund dhe mund të daj, mos të të qojë unë një tuf me dokumenta. Unë jam duhet një ave gjusë që të po, tim lepë gjitha. Po, sepse jemi mësuar po, në atë formë. Po, e më bërë flekset, në... a. Ehm... Um, Aktualisht portali ka mbi 370.000 përdorues të regjistruar. Ka një pjesë të shërbimeve që janë të detyrueshme për tu kryer online. Mm -hmm. Dhe kështu ka ardhur të themi dhe ritja e numrit të përdoruesve dhe e të mësuarit të qytetarëve, sepse ndonjëherë kur e le opcionale opsionin, njerëzit për merak ndoshta shkojnë prapë në porspotele. Në disa shërbime ne i kemi bërë të detyrueshme vetëm online dhe janë pritur shumë herë mund të ketë pasur vështirësi në fillim, si çdo risi mm -hmm. normalisht po janë msuar dhe gradualisht në këtë formë ka ardhur edhe kjo pjesa e certifikatave. Doli ligji që tashmë certifikatat nuk lëshohen më në sportelet e gjendjes civile apo institucioneve të tjera dhe qytetarët kanë filluar po e përdorin shumë më shumë herë tashmë portalin sesa 3 ose 4 muaj më parë. Shumë mirë. Ëm um, moshat e treta si kemë do domendon ata që mund kënë pak për të kenë pak vështirësi për ta përdorur kompjuterin, mund të jenë pak më, po themi, kshu, mbrapa me teknologjinë. Uh, ne kemi edhe disa shërbime që lidhen me pensionet, por është uh, pikërisht uh... Që fakti që uh, punojësit administratës mund të marrin certifikata apo vërtetime për qytetarin që e lehtëson atë pavarësisht okay. moshës, mm. qoftë pensionist apo qoftë i ri. Um, Megjithatë ne kemi në shkruar dhe disa marrveshje, jemi duke pilotuar dhe me postën shqiptare në mënyrë që nëse ka raste që duhet bërë aplikim, që Fiks. qytetari nuk është shumë i familiarizuar me kompjuterin, të shkojë tek ku, ku është një zonë apo zot inteligjenti. Ata që vijnë për noterët, edhe ata nëpërmjet një marrveshje që kemi në shkruar në fillim të dhjetorit, mund të shkojnë tek noterët dhe i ndihmojnë ta në rast se duhet të kryen pra, një veprim mallaj. Do të pra hyn noteri për ta situosh edhe e kryen apo një nip nëse shumë isë raste do të ziten brenda familjes. Në rastin më i mirë, brenda familjes. Okej, okay, shumë mirë. Ëm, uh, pra, uh, dy ekstrakte të QKB-s. Ë certifikatat e, uh, e regjistrimit të biznesit, vërtetimet e tatimeve, shtat prej tyre. Ë uh, gjithçka, po themi brenda administratës, dokumenta të tjerë tani më janë gjëra që qytetarët nuk duhet që ti bëjnë vetë, nuk duhet që të shqetësohen, të si ti marrin. Ambasadat, konsullatat gjithashtu, mua më duket sikur i Albania është një gjë e mirë. Ësht fantastike do të them. Jo realist është se leco shumë gjëra, sepse koha uh, ë ç'e fitohet duke mos rendur mbas gjitha këtyre, duke mos pritur gjithandaj duke mos u trajtuar si qytetar i dorës së dyt. dytë. Domethënë, është edhe pjesa e dinjitetit humbur nëpër rrava, nëpër gjëra që që leta pranojmë, ka qenë një skandal i vërtet, domethënë duhet të rrishet aty të lësh çdo punë, zotë që, kështu që është shumë kollaj e kuptueshme pse pse i shqiptarët është një gjë e mirë. Kështu që, që regjistroi ieri Sepse un, un do të kërkoj si drejtuesi i emisionit të kërkoj një certifikat personale. Jo, në fakt. Thjesht thjesht vetëm që të detyroj që të regjistrohesh dhe të krijosh. Jo, ja, ja, më duhet në fakt një certifikat dhe një formular për dy ditësh, kështu që të regjistrojmë regjistrimin. Bravo, Altin. H Hap hapësirën ime. Altin -hap, më <laughs> Alim, jdashur. Ja, e i samë regjistruar mund ta nxjellim në televizor ky, është antari më i ri i portalit e Albania, e gjeni tek e-vis Albania pic ala. Shogun nuk jam duke për po, e bër regjistrimin e përdoruesit për momentin po. Sa po ra sistemi. Nuk e pranon. <laughs> ja sistemi është okay. Adresini është i pranuar. Bravo qoftë mm -hmm. ti. Urime okay. për ty. Nuk di si të pranoan, po do ta them se të detajet si ta është i pranuar. Po është vërtet. Nuk, <laughs> nuk, <laughs> po, po. nuk varet nga bukuria ose nga <laughs> ja, ja. jo. Okej. Okay. Nuk i pan foton pa. <laughs> për i bukur më market case Shumë falim dherit Romina Falim dherit Ishtë të kënaj si që të kishëm këtë në studio mësuam të sa gjera mishdashur Jerit do të regjistrojt a marit të një sërgjitë e të një e të një të online A i tini gjithashtu dhe veç kësaj edhe sa njëzete 20... njëzete nën njëzete në dokument atë tjerë që i gjeni në një vend tek i Albania.ala Këthejme mba spak në krybin e mqesit a një ka muzik nga Green Light, the Lord. No, Lord,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 Because you're not in love no more did it frighten you how we kissed for me dance in the light of floor on the light of floor but i hear sounds in my mind when new sounds in my mind of things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Hope they bite you. Thought you said that you would always be in love. But you're not in love. No more. Did it frighten you? How we kissed when we danced on the light up floor. On the light up floor. But I hear sounds in my mouth. nje ras që kërkojnë të të bëjnë ja, ja, diet tani për vit të rri. Jo, jo. Nuk e kuptova për pas vit të rri. Tani quhet dieta e gjelit. Dhe e për sheshit. Hopi deri. Ja, e kuptoj. Atëherë, sapo kam mbushur regjistrimin Zoe Zotri, gjat këngës Lord dhe i avini me certifikatën. Kan futur të gjitha të dhënat personale, të dhënat, më shumë se dhëtyrë pyetje sekretore. Po normal, lërinë të gjitha. Shpejt ishte, nuk e bën me me friz më vonë. Pra si, kan marrën qafë njerëz që fol me burrën, jo. Ta që më ka ardhur një kod registrimi Thot koha s'ka dojmë për 114 sekonda oh, Edhe në 100 kam betur shpejt, shpejt, shpejt. Më ka ardhur ndërkohë më ka ardhur Indërruar Zoti shpejt. Zonja Blendi Salaj Ska problem Kod i registrimi të <laughs> portalin unik qeveritar I Albania është 8 1 9 9 Pik faleminderit A? Atere dhe 95 sekonda kam Shpet Go go go 8 1 <laughs> 9 9 Hajde zonjë. Jo, një sekondë, tetë një, u e bë. Tetë një, mund ta vesh Lorë, mund ta drejtoj ska nuk e. 9 9, gati dhe 32 sekonda. Shihim vazhdo. A më jep. Vazhdo, vazhdo. Vazhdo, vazhdo, vazhdo, vazhdo. E bravo. Regjistrimi juaj përmundoi me sukses. Bravo. Kam mirë në Albani, miqtë dashur, me sukses. Më në fund. E kam bërë për rreth 4 minuta. Bravo, të fundit. Me kartën e identitetit një pun tjetër. Urdhën? Ë mirë, okay, po ti do të Më ta, olë të taksiratë kam ty Kishë edhe një pun tjetër më thotë mua Kam një kartolinë për ty për... Uh... Jo, jo, falim djerit Mos më shkruaj amant të lutëm mm -hmm. Do bëjmë një anagramë për asetikim? Mm -hmm. oh. Po pra, okay. të direkt mm -hmm. Pas të gje një fel kalim Po dura më lori dura Kur të hashti panetone që ke lëndje Po, po panetone nuk që dhe <laughs> mm Hmm... Më mm. ta hedhim. Po mund ta hedhim. Anagrama në klubin e miqesit. Mm -hmm. Divuftin. Divuftin. Divu. Anagrama për ditën e sotme me miqdashur. Divuftin. Divuftin. Ana Grama Hanjeri Të lash E të njerësi ishte fja, divu për me... <gjën> E mbarovë dhe unë registrini <gjën> <fja, gjën> <në? gjën> <gjën> <gjën> E mbarovë dhe unë të ontë, një Mbarovë dhe ti, mbarovë dhe unë të një Mbarovë dhe ti, mbarovë dhe unë të një A tere Divu fëtin është Ana Grama për ti në o, sotë në mishëdashur D-I-V-U-F-T-I-N Ti... Ea nuk t'i ha ul taksa herë. Ai gjeta ai gjeta. Bravo. Dibu? Ti se ke gjetori ojë? Jo. Jeeri jo. këto se je ndot. Do të thënë ai je ndot, po nuk e gjet nu do ta shkolloj. A pse kësu? <gib> sepse ashtu se si ti jeeri, oh, kemsuar uh -huh. se si He, ti zgjidhosh anagramat, un kam mësuar se si ti zgjidha anagramat. Se të kam gjithmonë për ball, e kam shfilluar dhon një shqis të anagramave që ti i zgjidh kollaj. Edhe anagramave që ti nuk i zgjidht ndot. Anagrama për sot jeeri është figjiret. Figjiret. Mos okay. kthe jo, <laughs> <Skajgjës> e kthem brapse ajo. Div 15. Brapshësh, s'ka gjëse, shoda është. <laughs> s'ka gjëse, edhe ieri e kthyr brapshësh ndërkohë. Div 15. Sa janë 33 nagramë për sot? Edhe një rol çafitojnë? Një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Mirë. Nuk themi mas vaklojmë gjithsesi më shumë, ne ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Tani ka një blog bulicitar dhe në anën tjetër miq dashur do të ketë edhe lajme po, të orës 8. Exactly. I yes. on ayo. Oui oui. Fin bossa. Mjërë se vini në klubin e mëngjesit Në valet e Klab FM në Incenti 4 Edhe në ekranin e Klab Plus Mjërë mëngjesit hello. hello, hello, hello Uë në erdi olta me duart plot këtu në studio wow, Falimin kriwa. dhe erit olta me wow. kartolina e me gjera Se shkaca të wow. gjera të bukra këshu Shpresoj të jenë prej qokolate Më më gjësi që të gjithë dhe mishtë të gani <laughs> ardur në program përstaj. Ne ju përshëndesim dhe jurojmë i ditë fantastike Më gjëdashën këto mende do të lidhemi pak edhe me Eldi Me rolin i cili do të në informojmë bi situatën e trafikut në këto qastë e këtu në kryë qytet Që që letaftojmë me këngë me valle Eldi këtë me ne Hello Eldi Hello Më gjësi Më gjësi që të gjithë Si e Shumë më gjësi Duk e pritur fund vidin edhe normalisht Presim që të punojmë ose, Se për s'punuam në këto dit e fundit Dini i biche I biche s'kejë punuar e... gjithë vidin Opse për tani në fund e kellar Në i biche një anartë Në në ngrosh në djev E di, e di, se ti Nëse ka është ty, kur ishte i vogël ato Fabulat e La Fontenit me Gjinkallën dhe Milingonën I ka për ty, për kështë që brandaj Tani është duke punuar Kështë që mirë më no. gjësi ty, si është Po bllinë, ne mundem vija se edhe nuk ka asnjë probleme, për fat të mirë diferencat në trafikut e kanë bën në mëngjesin e ka bërë mos aktivitetit shkollave dhe kjo ndiyet Në mëngjes nuk ka probleme me trafikun në traktet kryesore, vetëm rruga e Elbasanit ka pak fluks trafiku të rënduar nga Liceu Arditsidete kryqëzimi i Lukos Elbasanit. Një pjesë që vjen nga saugu te kryqëzimi nuk ka probleme, e kaluarmë dhe pa trafik rruga ka e Kavajës dhe rruga Vetëturrit pra nuk kanë probleme, si autostrada, por dhe pjesa tjetër e aksit të rrugës Kavajës kombinator me kombinatorën nuk ka lëvizje, ndonëse apo shme nuk ka probleme, qarkullohet si në bulevardin Gjergj Fishta, bulevardi Perëmturit dhe Muhamet Xhollesha. Dreti i xeris ndërtimit, rrugut Zini nuk ka probleme, po ashtu edhe pjesa tjetër e rrugës Bardhyt që është shumë e rëndësishme, unazë do të thiburme, mm -hmm. nuk ka filluar akoma të lëvizje, ka qarkullim normal rruga Bardhyt letë dy skajet, rri Xajko dhe Bullvarri Zog ndar pa qarkullim pa probleme. Zona e Tiranës është absolutisht e qetë, nuk ka probleme. Besoj ble në situatën e virusit lan pas orës 12, fillon dita djeshme shoqëruar me pak trafik, por këto ditët e fundit duke filluar nga sot deri të dielën Besoj do kemi pak situata të vështira. Do ketë situata të vështira, por tipa më thuan që kur janë shkollat mbyllur është më mirë. Jo, tpakonta në mëngjes i si blend është shumë i vërtet, domethënë është një lajm që ngjeshit lëvizjen pak ndër. Poim se si mbyllim shkolla për gjithmonë, po ti mbyllim shkolla s'ka më trafik. E zgjidhim si problem. Paktën një. Okej mirë, ta bësh atë. Gjatë trafiku të shkollave. Falënderit, falënderit. Edhe <laughs> ne marrim miq dashurmeru <shkollat> taksin <laughs> e informon mbi situatën e taksisë çdo mëngjes. U gjnaytë duket që jesh u çalke. U shkatrove u shkatrove fare. Ej, dua t'ju kujtoj më ish dashur se anagrama për ditën e sotme është DV divu... 15. Wow. DV 15. DV 15 dhe është fund viti. <të> Bravo. Ah, vëllai. Të nekorëm anagramën sot. Ç'rekor? DV 15 po në e 55 ho e hoda. Pse se hoda ti? E vjetësh jo, wow, sigurisht. Po kurse të çat them tani. S'ka problem, s'ka problem është Armandi 051 imbaronumri fiton një kontrol të pjot mjekësor nga Spitali Amerikan Të ljumë të Armand Bravo, bravo Divuftin është fund viti Edhe me breva me yue Në në në në në në në Lërëse da pjot më Bërra së bërdi Vitiri përësëri do në gjej Ja me ja Përësërin Se delko abës taj jo. Vitiri do të në gjej Me këngë me se, <laughs> <laughs> pa viti ri përsëri do ta gjej. Pa lekë dhe me halle. Bravo oh, Lori. Jo <laughs> si ti Lori, ti dini çfarë? Ja më pak se 100 euro Lori. Nuk e di, ajo më thën drejtën. E bardh mbi e jeshile Lori. E bardh mbi e jeshile. Dora <laughs> bie pahil. <laughs> jam duke kërkuar një Porsche të bardhë dhe një of ah uh, a kam mundsi dhe një çfarë më duhet edhe një Porsche një dhe... Porsche bardhë dhe një BMW jeshile kam unë të vogla këto janë hale që kam unë me kile një Porsche bardhë një BMW jeshile <gjë> më duhen ja, ja, ja. dy për të fund vitit të vogla të vogla të blej çunit shumë nga këto a kam mundsi ti luaj e ke pressysh më duhet një Porsche bardh dhe një BMW jeshile mundësisht brenda 14000 lekëve E ke vërështë të dyja Sëpse, nga këtë të vonglet, pra? Po, po, po, e dim, më ato që janë pa, ta, ta. si preverteti Po, zzzzzz, që di luaj këshu Jo me telekomandë, ato janë shumë Që janë shumë, do më të telekomandë Bëjë rëmuirë a i gjëra Qëna, po, rejsin Më duhet një Porsche e një BMW Unë duhet prej vërëteti Ej, prej vërëteti janë Dillan kando, thishë janë shumë të vonglet Në kam frikë se vetëm smart, do më si Më vështaqë. Papaj gjen nuk do lën ol, <laughs> dhe, të lëndult. 318-a 2004. Kamp. Do s'e më saq rivistë. Ej, e, kemi. Për këtë surr të re. Nëse Olda del në kamp, çfarë makine? Ka pa Ulta në ankan drejtpërdrejt për ju 69 207222. Ai është topu grob. Nuk është ekskavator do thot gërmues në shqip. Mhm. Më mund të gërmo. <kërmash. laughs> jo, thjesht për korrektes. Themi këtu të sakt. Kemi eh. censurën <laughs> më të dashur tani në klubin e mëngjesit, është loja e censurës ku ju dëgjoni një klip nga një program dokumentar. Altini e ka <laughs> e ka bërë gati. E ka bërë gati. E do ta luaj tani. Kujdes. Për herë të parë, Robinia do luaj të luajë një ndeshje të vërtetë kundër një ekipi tjetër. Ato e kanë të vështirë të fshehin ndërkohë që trajneri i stërvit. Ehm, <laughs> um, duke çmënties. Vërtet? Jo. Emocionet duke çmënties. Jo, jo. Ja, a do të kanë vështirëti fshehën emocionen tani ti për ti. Nuk do të censuronda altini. A thua? Se DJ, të vështir, okay. DJ, të par, do të çojë la vështirë, okay. Dhe Joni. Për herë të parë Robinia do të luajë një ndeshje të vërtet kundër një ekipi tjetër. A do ai kanë të vështirëti fshehën ndërkohë që trajneri i stvit. Mhm. Mm Le të fillojmë me një orë nga Premium Watches. Një orë nga Premium Watches, zonja dhe zotrinj. Një orë nga Premium Watches. Dgjojuni edhe një herë, treta herë. Pra, loja e censurës është shumë e thjeshtë. Altini ka fshirë një fjalë. Ajo është fjala që ju do ta gjeni, ashtu si zonja në këtë rast e ka thënë kur ka bër këtë regjistrim. Po, këtë regjistrim të zërit. Tre gumtarë. Robinia do të luajë një ndeshje të vërtet kundër një ekipi tjetër. A do ai kanë të vështirë të fshehin ndërkohë që trajneri i stëvit. Çfarë mendoni se ka thënë Antje ku nuk e dëgjojmë? 069 20 70 222. LP tani do të këndoj Tight Rope në klubin e Mqjesit kur të kthehemi do të kemi fjalëkalimin e parë për ditën e sotme. Okej. Okay. Gocat janë gati, djerët gjithashtu. Lori akoma edhe më shumë gati. Lori është <laughs> Fitofsh Lori, aqë Lori. Fitofsh si, Lori. Fitofsha, lori. Oh. Një dimë tim këngë, kemi basuar. Just pretend you like a feather. Flurom you know dëm i dashur në Ankan dhe na iago është ekskavatori <laughs> Bravo Ulta Verdi Burgerola pra. Ja <laughs> me nocskën përpjet A kam mm. mirë shumë i bukur duket ja, se ti ky është di si fillim nuk e di mund pa, të vinë edhe gjetër inshallah po ti më su mërzit atë mund të hapësh <laughs> uh, mund të hapësh themele për një shtëpi kukllash ë uh, ç'është e vërteta blendi shumë për mbytye shumë gjëra duhet të them Pastrojmë kanalet Mhm Atëherë. Fjala e parë në fjalëkalim për ditën e sotme me Mishdanu tani që ora shënon 8:19 minuta, është kjo që un po i kaloj Jerit. Jepja Jerit urgjent. Urgjentisht e kalova Jerit, edhe urgjentisht Jeri e pa. Urgjentisht Jeri do t'i çojë Lorit. Mmm mmm mmm mmm mmm mmm Antin? Po. Okej. Gati ja me do Gati Lori Gati jiri Filon me fjallën e par jiri Lori që t'imon në altini Urdro Se lecova akoma o zotima Po se kishen një Nuk është Eme se e lecova E lecova E lecova E lecova E lecova E lecova E lecova E lecova E lecova E lecova E lecova Ok Një fjallë është Pa pa Kjojtë një fjallë Una palavra No t'i se në në në në në në në në në në në në në Altin. Po. Urim. Gëzim. Ë, pasakt, më vjen keq Altin. Ku dhe soldat ndryshe. Urimi ishte fjala e parë. Ndryshe thot ieri fjala e ditës. Gëzuar, bravo. Esakt, gëzuar thon vajzat. <laughs> Ajo serio djeshmia që fitoi një skavator. Atë da... e fitoi njëri. A është një lojë serioze ajo djeshmia që mos e di? Skavatorin jeni vetëm ju ato që humbisni kaq jetë. Jo, jo, jo. Ja, ja, ja. një sej. Po sikon se ne bëjmë ila altë. Jemi baraz nga ajo djeshmia. Ishte urim, thashë gëzim dhe gëzuar nuk janë, sigurisht se ne kërkonim urimin, jo gëzim, se gëzimi mund të jetë. Se dhe oltë dieca diçka, por nuk ishte e njëjta. Gëzimi mund të jetë, po pra këto inxhinier elektrik. Ju lutem, si jam edhe për rrug mas emisionit, mos më mërzisni tani. Dua të jem relax. Njërë të lumë të... Shere nuk të altin, ka mundështë? Si djejështë? Përësi djejë Altin u morën versi djejë A dojet a thoshtë e pa tjetër këti gjë? Dojet a thoshtë <laughs> që fjallë kalimi e gjithmoni ndërshë Ozo, oh, so. o, oh, që kur? <laughs> që djejë? Që <laughs> djejë kalë, që në fillim? Atë nuk të aprem të i dotë, nuk i djetë e së njerë kësa Njëni gati? Gati <laughs> Do frasë shmirë të shale rrë A të ere Bas një rallit parë shumë të shpetë mi shtashur kur bajzat mm. I ranë në të të që gëzuar ishte fjalla shumë shpetë është tani fjalla e dytë në qarkullim Do të filloj ojta e pa para, kësaj rabe Ohu, Edhe i dyti nështir. pason altini Letëshojmë nëse do tja dalin Mi shte miktu për të fituar Apo nëse do të fitur në mikesha dhe mja uh, Jepi ojta Shkura Shkura Shkura Shkura jeri Në pasakt o, Shkure më mm. Zjar Zjar Shkure Zjar Lori Nëse ju e gjeni dashur miqë Dërgoni me një her Në 06-27-22 Cila është fjala Që me ndoni se pëmundojnë Në të i pasojnë njëri tjetrit Shkure Tha Olta për jerin Dhe zjarë, thë Altini, për Lori Kachube Kachube <skrë> është pasakt <laughs> Vesh, Fjale to... e treta një përndim, kujdes uh -huh. Atëherë uh -huh. thamë Shkure Shkure, uh -huh. zjarë Kërë të kërështi ato, ti ke një fjallë Ojta Dhe Ojda. shatë njëz një lojtë pisët po Së më mban I që bëndë të vajtës Ehm uh... Do të që të luaj një lojtë të pisët në radio, po se jam banë. Nështu <laughs> ke folur subkoshenca. <coughs> <coughs> <coughs> mm. O jëri, ndez. Nëndez, shkure, zjarë, ndez. Shkrepse. Shkrepse. E pasakt. Shkure, zjarë, ndez. Tani... Një fjalë shok. Ato para fjalës mund i themin edhe? Jo, pra jo, prandaj do. Më siguro. Mund të jap një sugjerim. Jo, jo. Mund të jap një sugjerim? Jo, jo, nuk lejohet. Ai ju kam thënë? Okej, oke, vazhdo. Japte juve pasaj një. Jo, jo, mos na e. Mirë, oke, dakor. Këse tipi të di? Atë tani as pasaj. Atë tani, shkurrë, zjarr, ndez, deg, degë. Lori kemi shkurrë, zjarr, ndez, deg. Skure, ziar, ndez, degë. Mund m'm të ndrukës shumë vështirë. Para se të ndrukosh, pa. pas fjalës më vjen fjala e dhurës. Kuptoj, unë shikoj këtë. Mencëra fjala. Apo mosin. Amë misma sopatientamente një Kindle, çuhet anglisht, këtë fjalë. Si si libri elektronik. Maso konseltoni shumë. <laughs> <dhe tini? Se laughs> e, nuk yeah, si, fort, po, po mm, kuiton, nuk jeni në një skuadër. Jo, normalisht jemi fort, por ta thot ai pse kujton ti se unë do t'ja çaj gojën. Lori, një fjalë, duam. Shkëndij. Shkëndij. Jo. Pastaj Lori. Atëh, shkurrë, zjarr, ndez, degë, olta. Vogla. <skens> Vogla. Vogla. Vogla. Shkurrë, zjarr. Kjo fjala që do të thosë. Pa shtesa, pa shtesa tash. Vogla. A do të di që do të di që më ekipe në mes. Kujdes. Emocioni i skallator mso. Në rregull, në rregull. Pra, ieri, shkurrë, zjarr, ndez, deg, vogla, cilat janë ato që më kërkojnë? Ashkë. No. Ndryshe Lori. Ndryshe. Ndryshe. Pra skurë zjarr ndez deg vogla ndryshe. Ah ba ba, s'e di. Jo, është atë heri atë, domethën. Jo, ajo që tha heri nuk shënohet këtu, ato janë përgjigjet. Këtu janë sugjerime vetëm. I dakord, dakord. Po, ka falem pasi. Kujtoi aty po. A ka mund të stop tani? I jepi Lor. Mos dhe më duj blender. Po jo, më duhet të marr po pres atë. Hajde Lori. Ora Lori, ora tik tak tik tak tik tak Lori. Edhe ieri e di po s'po gjem fjalën. Je bi Lori. ë Skajë vi jep diçka Lori. Thuaj një gjë Lori. Gjëse. Po shkrim se kemi thënë një herë shkrim se prapë pasaqt. Okej. Në datç mos digjin, në datç mos mund të digjmë këtë temata fjalë mali. Thuaj e ha. Jeri harpa. Harpa. Ju vjen fjala para. Si fjale, Sh. Sh. të vjen fjalami? Sot. Sot digjesh urgjentisht. Pra, nëse ju e gjeni 0692070222, 0692070222, fjalët deri tani janë këto. Mbaj minutazhën. Skurë, se... priti durok. Okay. Ndez, dega, vogla, ndryshe harpa. harpa. Jani, kishajë lë pisën që po kërkoja të bojë. Dalë atë Aldin. Olti. Dalë atë. Da si e vëreshon botën ti? Holta ndalet edhe ti atë. E shih, lutem shifni konën. Lerin Çikeri, se pasaj Shifni konën. Nuk doja bëjmë me hile. Leri jemi mendohet tjet, atë uh, çet. Jo, lutem pushoni. Nuk mundem. Jeni shumë të lotshëm. Dherë, çfarë an thon shkurre, zjar, ndez, deg. Zjar me r. Deg vogla ndryshësh ë dhe në fund park kemi harpa. Harpa, nuk nuk më vjen as instrument. Instrument. Albi kanëvojt ta them direkt? Trunj, eh, skarpa më skuq. Skarpa saktë, skarpa si harpa. Po më vjen, më erdhi ashtu. Harpa dhe harpa. Bravo i qoftë çunave. Tanëmi 1-1, po? 1-1. Jemi 1-1, kjo është me meritë. Okej, shumë mirë. Ehm, dua t'ju bëj një pyetje nga aktualiteti më i dashur këtu në Kryen e Mjesit. Do të shikojmë, do të provojmë pak edhe sa të vëmendshëm keni qenë. Ehm, Unë kam lemëruar për uljet në dyqanin Inter Sport në ditët e shkuara dhe ju kam thënë se ka kaq shumë dyqane nëpër botë. Ëm. Kam dhënë një numër të të numrit të lart, më thënë drejtën të dyqaneve Inter Sport nëpër botë, se është i përhapur kudo. Cili është ky numër që kam thënë? Nëse keni qenë të vëmendshëm. 069 2070222. Sa dyqane Inter Sport ka nëpër botë? Nuk duham nëmërin eksakt, po ka një në shifër nga këto të rumbullakosurat që unë e kam përmendur. Ok? Ok. Ti e di? Ja, se mbaj mëta, të përmendoj, e? E kam të në disa e rëto. Që që gjithë, 069 27 22 22, 069 27 22 22, ti e di? Sigurisht. Ok, shumë, bravo. Tanë i kemi kohën për muzik një shdashur është kjeza që këndonë Dearly Beloved në këlluin e mëngjesit, orë është 8.28. 8.28. to Blindy and the Crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Ta ra ra ta ra ra. ra. Mirëmëngjes të më gjithëve. Ri ri ra ra ra. Ora janë më zgjatë të 36 minuta dhe ju po dëgjoni Radio Club FM 100.4. Gjithashtu jemi në ekranin e televizionit Clan Plus. Mirëmëngjesi çdo gjithëve shikuesve, dëgjuesve. Gjithashtu është Muzika e Krishtinieve që vjen nga mm -hmm. kompjuterimi, do të sapo ndisja një histori interesante uh, nga Houstoni, shtet e bashkuar të Amerikës, ku është gjetur një Grinch i vërtet. Keni parasysh tek oh. historia e Dr. Seuss Grinchi um. që voldi Krishtlindjen, Grinch i zemëruar me Krishtlindjen dhe vjedh shkon nëpër qytet dhe vjedh gjithë dhuratat dhe të gjithë dekorimet, mm. sepse nuk do që të ketë Krishtlindje. Në fakt një familje e në Houston i kanë dhënë Dulce Bazike mendosur në oborrin e shtëpisë së tyre, dekorime me temën e këtyre drerëve të babajyshit. Pam shumë të mdhaja dhe me drita. Dikush natën u a ka vjedhur. Oh, sa mirëpo. Sh... Ë çësia është që tan kishin pasur edhe një kamerë në oborrin e tyre dhe kamera e ka filmuar të gjithë vjedhjen e kësaj. Dhe zotria që ka pasur shpin, në shpinë ka fotografon, domethënë ka nxjerrë në fillim fotografi e këtij tipit. Pastaj ka vendosur një projektor oh, para shtëpisë. Po po po duket është në video. Pastaj ka vendosur një projektor përpara shtëpisë së tij, ku e nxjerr vazhdimisht videon e vjedhjes. Mo kupton në mënyrë që të gjithë njerëzit të mund shikojnë se si ndodhi vjedhja në oborrin e shtëpisë ku jamorën të gjithë drerët, të gjithë drita dhe të gjithë gjërat. Ja ku i ka vendosur shikojnë ka, ka bërë foto të aty tipit dhe ja vën në oborrin aty në mënyrë që të gjithë që kalojnë aty parit ta shikojnë Hajdutin. Edhe tani të mundet e të shikojnë videon e vjedhjes që projektohet në murin e shtëpisë. Tani e gjetën? <laughs> jo, ende nuk është bër asnjë arrest, por zotria që është pronari e kësaj shtëpie thotë që nuk do lë të thotë një grinch të na vjedhë Krishtlindjen, duat ta bëjë shëmbull këtë hajdut, kështu që e ka projektuar sa më shumë që të mundet. E njerëzit që kanë aty shikojnë se kush është hajduti, po. E nice. Mirë apo. Po dai shkon e vjet dhe të dhe as maska as jo po pronto i duhet. Shëm pra jeri. Ënjeri nuk është gënjyse? Shumë zgënjyse. Si, çaterin. Gjaka si njëri që njohim. Sigurisht njana. Sigurisht po Lori. Ja po thuaj. Nuk thuan shokët. Njancë njëri që se themi dot miqdashur. Por që e njohim. Është gazetar, është gazetar. Si një gazetar që e njohim. Dallim ta shikojmë se kush gazetar duhet të jetë. Se ndoshta Lori na ata shojmë dëngjër. Nuk e di pra. Është më mjekër? Ëh. Është tip Ramaducci. Maltinin ngjan. Ramadut të më mirë. Ramadut të më mirë, po. Kush është kjo? Po dëgjon, sikur. Kush është kjo? Ramadut të më mirë. Më duket se ja lexova ra. mendjen Lorit. Në mëlorë, sikur të duket, na e tregova mamën se vditëm. Ja. Sikur gazetar. Ta them gjatë kësaj, sapo mbihet. Në mëger Ramadut. E po nuk. Ti marr me radh. Si Fred Peza. Yeah, jo, yeah, si, ja, ja. Jo. Si e. Po ku tin xham pra? Fred Lelës. Ky është me flok. Ja, ja. Ehm. Po ja. Oke okay, atë mund ta themi. Mba e... thuaim, ngjash si shkollaku. Ngjash si shkollaku. Oke, okay, <laughs> më thuaim ngjash si shkollaku. Edhe mund tjetër. Më mendova. Ti ke vrasish. Jo se i lepoje. Qose man shkollaku vën në një palkësu drer me drita. E shvje vetë ty. Kjo qenë në Houston. Rrezikove shumë lart. Kjo është fjala e tretë miqdashur në fjalëkalimin e ditës sotme. Kush do e marr nga juve? Sille sille. Dialtos. Okej. A dhe underaltini okay. mi Dashur, kjo është finalja e madhe. Çunat kanë 1 pik, gocat kanë 1 pik. Gocat jetën shumë shpejt fjalën gëzuar. Ndërkohë që Çunat me mundim. Apo do ta të marrin. Sepse ishte e vështirë. Ja dolën që gjenin fjalën skarpa. Kjo është fjala e tretë e fundit. Kush gjen këtë Fito Lorenzo? Hajt. Dhe Enis Altini i pari. Po. Meqense fitoi Lori. Për shkak se ju gjete të skarpa Çuna ju filloni. Ndërkot, Shuna Jepini Brava kësaj, para se shkëm të muzika Dua t'y luajt i shka Kam një gjë interesante Një tingull shumë misterios Filon, Altini Jere pak, jere pak Jere pak Jere pak Jere jokës Hajde pra shokë Së që e do të tjetër, ta Jebi, o, o, i fjallë tjetërë Që të shpjegon O uj ku i tiranës O uj ku i domë boskës Që jo. e ka e vështirë më se duket Êshtë e vështirë, pa Mask Mask Mask Mask Mask uh, Jebë lori Dë fëtërsi Dë fëtërsi Pasakt Masca. Dufy-dur-si. Cielia. Cielia. Hipocrisia. Hipocrite, pode-se. Eu não se monto a estrafear <tos> ali. Por hipocrisia, este é passado. Ndryxa. Ndryxa. Masca. Cielia. Ndryxa. Estiria. É Essa... só! i erdhe pranjeri e nuhat e chumet, jeri po se gjetet do jo, nga maska edhe sjellja qe tha ata mendova hipokrizin fiks shtirje ki e mo popullor s'do ta disha menduar aha naqet me <laughs> kete uh -huh. wow naqnaqes i erdhe pranjeri e nuhat e jeri, jeri po se preke dot ska gje neser pra neser drej Më më sësishtë e a ishtë dinjitose, më zëpër kështë. A, sësishtë e a ishtë ish dinjitose, ish di ish di <laughs> <laughs> me tëndrejten ishte një fitore, si pa dinjitet, <laughs> si pasi erit. <laughs> pa dinjitet, ishte. Kështë hajeri, po, pa, pa yeah, dinjitet, ishte, pa dinjitet, ishte, <laughs> din pa dinjitet, pëllot, pa të shka se ishte një shtirja, në fundë të fare, pak të nësishte hipokrizierit. A, më nështë e më në paskaj e dhe nuk do atë përishë rëbën të ime. Qërëtë, qërëtë, Ti sem si mi jasht bjonde, çe flëtsi bjonde. Ju lutam Luleni nervat, ju lutam. Atëherë, dgjoni pak këtë. Qetësi. Mm -hmm. Kam vetëm rreth uh, ah. 4 sekonda nga një tingull shumë misterios. <laughs> Daj dgjoni pak? Po, patjetër. Ja. Dua me dashur të di nga ju eksaktësisht çfarë çfarë dhe... po? Çfarë po dëgjojmë këtu? Okay? Mm -hmm. 06-27222 06-27222 Luaj edhe njërë tjetër, kujtes Gjelori 06-27222 Për gjithë ju që eni të fandaksur Në basë mistereve, enigmave Ky është tingulli E t'i gjuat Qfar po t'i gjojmë? Allora. Eh Lori e dit. Lori e she, Olta. Mhm. Mm Ma daolta she che Lori e she. Por a, Altini nuk e she. Gjithashtu ju nuk e xhini. Kaç. 0692070222. Çfar fitoi Olta? Një kontroll të plot mjekësor nga Gazitala. Një kontroll të plot mjekso. Gazpitan America. U takova me zotin kënde sy. Organizaciona. Ola. Ehm. Mm. Mm. Um, bëm një pyetje nga aktualiteti pak më herët? Po, mbi 10.000 dy shanim. <gjane> mbi 10.000 pra, 10.000 është përgjigjja e saktë, më shkojë. Pra Drini 803, më puni feton dy bileta për në sinema. Bravo i qoft. Bravo i Choft. Mir. Do bëjmë edhe një pyetje nga Lajmet nga Botami i dashur. Njëri nga deputetët e Izraelit është kërcënuar nga Hamasi pasi ka shar, ka ofenduar në mënyrë verbale njëri nga të burgosurit palestinezë. Në data njëse pësë djetorë Dite në krishtinjeve mm. Ky e ka qua i dur të burgosurin Një kështu Ky depotet pra Izraelit e ka qua i dur të burgosurin Palestinez të tjil 06719 271222 Sepse i ka thënë tjatit Të mfalë të jëmës Që të qunin e ke Kështu Qunin e ke kështu Qunin e ke kështu Qunin e ke kështu Qështu e ke kështu e kështu e kështu e kështu e kështu e kështu e kësht 069 27 222 ka që në lajmet në bot është një deputjet pra uh, Izraelit një antari parlamentit atje Për që që e sakë 069 27 222 bërën fitu e sa të gjivjeni pari Mariah Carey mishdashur Sa doj që mundohen Dhe sija me thëndretin këtë vitma Atë snowman e na i ka ardhur afer Por kjo këng Krishlindjesh është E pati së kutu është mja nëmër një Gjisi, miq dashuri, ju përshëndesim që të gjithëve. Tani është 8:49 minuta. Unë jam blendi këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjes. Me Altinçen. Good morning. Me Olchen. Hello. O dhe Lorchen. Guten Tag. Hi. Fit him Tag. Pasojë tamam. Ja. Çfarë thotë çfarë thotë tamam? Po duket sigurisht. Çfarë thotë fitimtagën. Fitimtagën. Fitimtagën. Unë kujtohasishte gjermanisht fitimtagën. Fitimtagën. Lorchen fitimtagën das bei Pürse. Duke mirëran vetëm ose ti. Fitimtagën këtu. Jam shume mërësit Nesër Këjtim të ari Po, urëtëro pëse ka që mërësit o rollë Ta po, në trego se mo, Që të kna në tani... që vitë gjithë <laughs> Jevi Mosu ashto gëzimin ota Ju thash jam dhe për rrugë, jo për gjë <laughs> Hapra zonat më çunat. Është mërzitës se kemi fituar në 3 ditë. Atëherë jepi pak me gjithë fituesit e derim tanishëm që të mos humbasim ko. kohë. Do të ndiqojmë edhe një herë censurën për ditën e sotme, se është shumë e bukur e kam një histori me Bajga për. Okej, dojmë me censurën. Bajga për, bajga me. Si doni, si doni, si doni. Djalyti është një qen. A ka thënë kush? Për pyetjen? Po, djalyti është një qen. Ka thënë ai është është një nga këta deputetet e Izraelit që është i partis likud të Benjamin Netanyaut, i cili qëhet e kam bjerin Hazan me H. Edhe e ka pasu që të platformë që është kunder vizitave në burgje nga nënat palestinese për të burgosi që anët e ka një moment të tu edhe nga sherry në autobus kua i ka thënë që ju nuk duhet keni të drejt të vizitonit të tuaj i keni e dukuar për të bërë Vrasës, kështu që ata janë qen, fëmia ju të është një qen, i ka thënë edhe ti. Ja. Nuk thënësh, ajo e njëra nga gratë i ka thënë si si Liqvelnosi, duhet të flasësh më me edukat por zoti Hazan e ka pasur me shumë zell, nuk është, nuk është të rëhqyer nga fjalët ti. e tij. Ai qendron asaj që djalin e ke keq qen. Gjithsesi, kjo ka bërë pasaj mm -hmm. raundin e mediave botërore. Gjirin e botës. Po. Bo. Ndërkohë për censurën nuk është mm -hmm. zhgjetur ende. Censura ende e pa zhgjetur midis dashujt këtu në klubin e Mesisit. Le të dëgjojmë edhe një herë tjetër tani i jepi. Për herë të parë Robinia do të luajë një ndeshje të vërtet kundër një ekipi tjetër. A do e kanë të vështirë të fshehin ndërkohë që trajneri i stërvit? Ato kanë emocionet, ambicitet, no, uniformat, jo, skemat. Jo, jo, jo, humbin taktikat. Jo. <laughs> Kaç <e që>, entuziazmin? <laughs> jo, ja, Alta. E po aty nuk e kanë qetësinë. Këna një ide, jo fare. Dhe mojë jajmë dhe. Atëherë alti do të mos. Për herë të parë, Robinia do të luajë një ndeshje të vërtet kundër një ekipi tjetër. Ato e kanë të vështirë të fshehin, ndërkohë që trajneri i stvit. Sekreti është një gjendje emocionale. Na? Kjo është ndim. Ti je djalti, censurash e jotja. <laughs> hey, djajmë. Fensura mbetë në fushi, me gjitha dhe unë duaj që të ndaj me ju këtë i sorin me bajga që ju thash. Mm. Shërbimi sekreti, shtetet bashkuarët Amerikës, ka marrë në pyetje një person për shkak se i ka dërguar, sekretarit të thesarit, mm. mënuqën, një zotërie mënuqën që ka punuar gjithë jetën e vetë në Wall Street, atë që rënoj mira e mira e mira familia Amerikane me mënuqën, Manovra dhe pasa e Zoti Trump e mori nga Wall Street-i dhe e vurri në kryet të thesarit, shtetet bashkuara, mm -hmm. duke i shtuar edhe othez plagës. Po gjithës e si, kjo zotria, që që qëhet Robbie Strong është një psikologë fëmijësh, pak dela ty, po ka ndjerë dhe një fotot vetë në Facebook, ku ka mbledhur bajgat e kuajve, edhe i ka futur në një kuti të madhe. Kuti e duhet e së më bukurën? Po, kutin e ka... E ka për të paketuar me ti s'do tamam për Krishtindien mm -hmm. dhe pastaj ja ka nisur sekretarit të thesarit që jeton <laughs> në Los Angeles <laughs> plot me bajga pomë Cardo wow. uh, pastaj shërbimi sekret e ka gjetur psikologun e kanë marrë në pyetje kanë dashur din çfarë ka pasur me bajgat i ka thënë janë në, janë bio të gjitha Pastra. po shumë të mira dhe ka thënë që un kam qenë duke ushtruar Të drejtën që më jep amandamenti i parë, të drejtën e fjalës që ata e kanë të shenjtë. Mhm. Mm po themi, derës është e drejta ime thotë ai që të shprehem në këtë mënyrë. Kjo thot ai është një faleminderit nga ana e popullit amerikan për zotin Manuçin ë uh, dhe për uh, bullshitin e taksave të tij. Ka thën tekstualisht uh, psikologu Robbie Strong nga Facebook-u i tij. Edhe pse merret në pyetje nga shorbimi sekret, do të vazhdoj të thotë ai që të ushtroj të drejtën time si që tatari amerikan për të dërguar bajga me postë. Por që nuk është ende e keqe. Nuk <laughs> është ende e keqe. Ndërkohë, do mund ta kthesh në biznes. <laughs> po patjetër. Në Kosovë ndërkohë. Në Kosovë ndërkohë. Mhm. Mm zoti Ramush Haradinaj, ë uh, i cili është kryeministri i vendit për këtë moment. Po. Ka nxjerr një order, si thua, se më ngon po hyq këtyre teknikaliteteve. Tjesht dhe vetëm, i ka rritur rogën vetës 100% Nuk e rritur në pagën ere 2950 euro në muaj mm -hmm, Kjo është panga që Haradinaj Sapo i ka firmosur mm. vetës wow. E cile ka pasur reagime në Kosovë Ku, nuk e di po, kam përshyme në që të ardurat mesatare Për një qytetarja në dikut e 300 eurot në muaj Nëse, në ty Dicë ka e bujar, në tjilë po Edhe dhe jam pak bujarë Dicë ka pak esk 2950. Haradina i ka mbrojtur vendimin mi. e vet për të rritur pagën e tij, sikur të mund ta bënin gjithë këtë. Po, po. Edhe unë as da vija me të drejtën, sepse do e mbaja dorën, po e kemi arsyse se po ta vindet 3000, do thoshin 3000. Është treguar është <laughs> treguar, e kemi arsyse. <laughs> shumë finok. 2950. Haradina 2000 si këto, mm -hmm. me këshu. Da 2950 i ka ul një pesë vjeçe. Që dashu. Por zyrtarët e Kosovës e kanë e kanë vjerë veten të ofenduar nga kjo. Tani u jam dakord deri tek ku me logjikën. Sepse ai ka thënë që më duan për këmisha, etj, etj, etj veshje sepse un përfaqësoj një një shtënt dhe nuk mund të dal aty si xhele. Po. Dhe o do vjedh, do më ai nuk e ka thën këtë. Po pyetja po, është, o do më jepni kshu? O do i marr vetë. Apo ti marr vetë, ze i marr vet, dhe, dhe vetë. <laughs> po mirë, po këto këmishat që këy blen i vesh vetëm një herë, nuk uh, mund të vesh 2, 3 herë po themi? Nuk sens mund të dalim publik me të një ton veshur. Jo, jo, mënia, i vesh ti si kurishi vesh një 2, 3 herë, se nuk është Haradinaj, nuk është. Ja 10 këmisha, më shumë çfarë. Mirë. Pyetja është këtu, siç ky zotria protestonte me bajga ndaj menuçën mm -hmm. natë në, në Amerik. Qytetarët e Kosovës kanë organizuar dije para godinës së qeverisë gjithashtu një një protest. Ku kanë sjellë to sende? Për Haradinaj, meq paska këtë hall. Shfaqës në publik I kanë dhuruar Po të shfarë është pjetja për ju 0, 6, 9, 20, 7, 2, 2, 2 Shfarë i kanë dhuruar Qytetarët protestuës Djenë në Prishtin Kryetarit qeveris Me rogën e majme 2.950 euro Në muaj Oke? Okay? Oke okay. Kështu Shumir Sepse njerëzit nuk kanë Rogën ka ishtë majme Njeri Po Gjisesi Hmm. Ka të lajmë e të mira, sepse të gindë është sportim i shdash, u të gjanë i kja ka 10.000 pika në gjithë botën, dhe markat më të mira të sportit, ka ullje, tani derin datën 30 e një djetor. Që të thotë se ju mund meni gjithë shkanqës a ditas nga 30 derin në 50% me ullje, gjithë shkanqës shribok me 50% ullje, e gjithë shkanqës me kinli, gjithashtu me 50% ullje. E janë të gjitha marka shumë cilësore të, të gjitha paiseve, veshjeve, Sportive Intersport dhe është në Tiran, në Durës, në Vlorë Në Firë, është gjithë andej Por nëse nuk keni një praniush Mëndë shkon në një tek Intersport.com.l Kërë gjenit gjithë gamën e produkteve Edhe ofertat Ta një derin dadhen 31 Gjithë shka shkon dhe në 50% Uli, e kështë që bërë një durada Këthejmë bas pak në klubin e mëgjesit Ta një kemi një blok të shkurë tër publicitar Kërë të këthejmë i tingullin misë saw un seven years old My mama told me go make yourself some friends or you will be lonely when i was seven years old It was a big big world but we thought we would be go pushing each other to the limits we wanna learn and quicker by eleven smoking herb and drinking burnin liquor never bit so we were out to make that steady figure once i was to live in Giles old man daddy told me go get yourself a wife for you would be lonely once i was to live in Giles old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 Month. Soon I'll be 60 years old Will I think the world is cold Or will I have a lot of children who can go told me go make yourself some friends or you will be lonely once i was 7 years old Mirëmëngjes që të gjithëve mirë se keni ardhur në klubin e mëmësit në valët e Club Femme në 104 edhe në ekranin e Clan Plus ora është tani 9:09 minuta un jam blenditur bashkë me Ninja Hello, hello. hello. <laughs> Nice one zotri kemi një tingull misterioz për <laughs> ditën e sotme <laughs> Kemi edhe një censur misterioze për këto omende gjithashtu. Shikoji që, ore, në vendin e parë me transmituar akëngë në radio në Krav FM këto dit, ka qënë nga Sia. My Snowman. Në kjo nga që faltin, një. Se këmë të gjuar asë njerë në emisionin e klubit të mëgjese të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ndoshta se... ishte ka qeft se do kishte luajtur edhe ne ndonj hera. Po i kardi zorta kërkoj ama. Se kemi sh... ne me video, i video ne bën vend. Ne kërkuan para para. Edhe gjerin, ne ta pres ballukat si çka pasia. Po ashi një... kan pas zon dikur. Po tani do me <laughs> foto të vjetër. Do me foto të vjetër të tjerit. Shumë mirë ka Blendi. Nëse bukur po. U zgjidha. Mais no men me. Mir po, por atë tingullin tont që se kanë gjetur çfarë do bëjmë. Atë tingullim timto dijem pra. Jepu më ashta, çonse po. Çemil kjo. Dreshë. Po flasim, dëgjojm këngën. Menesa, një sekondë ti dijem këngën. Ne soflluam programin. E po të shojmë. Këngë dijem edhe një herë tjetër. Ktu jemi. Okej. Okay. Atëherë, dgjoni një herë këtë tingullin, do avon fund të kësaj. Okej, okay, në fund të këtij segmenti do luajm uh, at këngë. Okej. Okay. Ah, po jo. Ja. Okej. Okay. Mose, është u se unë parësia një qështë aty, po me një këng tjeder, bra. Po, bra, po, nga që është këng që duhet të luaj të rëkja. E, kuftava. është <laughs> këng <a> e ditës. <laughs> Mirë me bonë. Um... Kujtër se kënë i dhe këngën e ditës, po nga sija, amish, dashër. Por jo kjo lua tani. Mm -mm. që luaj të honë të një. Ti qënë i pak tingullin mi serios. Qa po të gjojnë? Më kanë thënë luan, po nuk kujtisë për së luan. Pa sakte, pa sakte, vjen keq. Së është një luan, kujtetë zonjën zotërin. Mo më thanë që është një trishtil. Ordra? Trishtil. Një shpend, po, një zog. Por nuk është Aserës është sakt. 06907222 06907222 Dë gjojnë edhe njëherë zonjën zotërin nuk është një trishtil, nuk është një luan, është një tingull në miserios në duham të dimë egzaksisht qëfar për të gjojnë. Ok. Mendoj se mi afton. është interesant se tingull. Ti kënë ide e iri? Mhm. Mm <laughs> Iri i gjend të gjitha. Po, Iri i gjend të gjitha jo. Këtë e ka gjetur. Iri e ka gjetur dhe kjo duhet t'ju hahej trurin dhe ju. Iri e ka gjetur juaj jeni dot. Çfarë është? Po të hequr trurin se Iri i gjend të gjitha. Jo, ja, nuk është puna aty. <laughs> Pe kam fjalën, ne ke parasysh. Sa do robi? Çfarë është kjo alla? Ti je di. Dhe unë nuk e di. Mmm. Çfarë lësh vao? me këtë, sekoj një ndim. Lori, Lori. Tani vuaj evidentual edhe më shumë po. Si jesh, Lori? Ata kanë dalë me çuna. Nuk i di ka parë, ka parë ujkun e Wall Street-it ai. Edhe bën si Matthew McConaughey. Për çfarë kohë që bën Maltinin tash i bën më ke. Se kanë bërë të parë dhe s'keni bërë kështu, është disa ta gjejësi. Kanë bërë atë, atë kanë bërë. E kanë bërë asnjëj. Për rjesa. E bën me Macron që kanë i parë ujkun e Wall Streetit për herë të parë. Kur pastë për herë të parë edhe ata Margon. Margo e ka ajo po? Pam Margaret Robin diçka. Margaret Robin. Margaret Robin e ka? Se ka Marko? Margot, Margot, Margot. Margot. Si qe ishte juam son la si emra ti. I hed me një an këshu. E chicon një herë, "Um, e mirë, e hed me një an. Sepra emrin të paktën kozës." Margot ndukos e ka. Po, Margot. Margaret do të ai. E më mirë aty aty është. Gjithësi thot Rita. Lusje ka ajo, Altino, ajo bjondia. Tak gjini. Ajo bjondia nga Ujku i Wall Street, si jeni gjithë bota. Po, po, është deja unë që u futa te Margot. Ka. Do një mer pjata. Te sa mergota. Ej. Kur të kthehemi më ish, dashur, do të gjejmë prapë censurën që Altini ka, është tru heqse, ju premtoj për këtë. Do të luajmë sot në klubin e mëjetës sasi, qysh e njehim kolegun. O Tërnto Lori. Për të disatën herë. Për të disatën herë. Tërnto Lori. E mund të kemi gjithashtu edhe ksa gjë që sa. Të vështira. Ah, mirë, interesante. Ose të letra. Okej. Për shembull njëra është si mund ta mbash. Njëri. Uin në një rriet. Intras. Gjatë, çfarë është që mbas përdor ti kur? Kanë hyrë prapë në Montanë, rrieta, por shumë për pazarin që merren çep domades. Si mund të bash dhe si shishe. Jo, jo, jo, bashishe, bashishe, bashishe. Uin rrieci e mbajnë, bashishe pa bidona pa kështu gjëra. Kthejmë pastaj në klubin e. O buçon çepet. O the, do të shpijojmë nga ona tweets për ju. Ju jeni në Poon morë. Argëtimi është për ata që janë në digjim. Hajde gëzuar, pra gëzuar. Gëzuar qofsh, janë ngelëm një tweets më tani do ta xhim bër. Jo, s'kaj që, s'kaj që, e bë me hako, e bë me hako 5.000 lektës E ngrim e misionin mishdanë, e ngrim kompletit e mision Do t'ja 5.000 lektës <laughs> Fërën e basfak <Famous> Fërën <fucks>. e <laughs> basfak Bajsa të ndrohen Bajsa të ndrohen Mishtë në shur Olta që vetë jerit Edhe jerit që vetë Olta të një mbramba <laughs> uh, Si shpuna Ha un, jerit Unë nuk e jap identitetin tim Olta Sa që jerit pa me rakset Ta marun okay, okay, okay. E marun Sa shjerit më gjohë se ti e lodër Se vetëm jerit po i bie Më spon a njëri farën e tjë Ate, shkona uh, I gjithi skuzime për të fuzur E dhe njërësi që janë jasht në brencës të bisedës sonë ishte ky. Ne po mundojmë më ish dallo që të bëjmë gati lojën sa e njohim kolegun kolegen, e cila është një lojë që e përball kolegutan me dilema <laughs> me të nga më të tmerrshmet nga ato të bukura deri tek ato përgjithsisht janë të shëndetshme. Po janë të gjitha të, të tmeshme, të ato të bukura dhe të tmeshme. Përgjithsisht përgjithsisht se sa vërtet mund të përballoj ditush. Dhe që nga njëra e cila e cila e bëri Erin thaan nëse nëse kjo pyetje bëhet un nuk e pranoj, nuk ja përgjigjese sepse është jo, shumë e shpikuar. Po, po pra, refuzoi të kthej përgjigje, nuk e pranoj. Se sa gjë sekreto, no. As nuk duata më ndonjë varë, mos e bëj pyetjen. Dhe pyetja ishte Pytja ishte, e di që është pak do dë më dëmë përne... Që duhet të bëjmë tani pytja të mjafë? Jo, nuk të e bëjmë të pytja, nuk të e bëjmë kolegët, sepse... Së më të e bëjmë kolegët, atë pytja, as, as mua nuk do doja ma bënit, me gjitha të nëse ma bëni, unë refuzoj të ti përgjithi. <laughs> pytja ishte, do s'gjidhje... Ti kap je mamin dhe babin duke bër dashuri çdo ditë të jetës. Ja, jo, ti nuk e the kështu. Tani. Këshillë. Ti do shohësh. Ti pra. shohësh prindër pa duke bër dashuri. Gafil është vetëm një moment i vogël. Në një moment shohësh, më... është tjetër gjë. Me zorë, me zorë ti shohësh ja, nuk e them. Kësuaj se ishte para. Okej. Pra, ideja është që dobëm të piqem duke kapur. Nëse ti e ndryshon është tjetër gjë. Shoftë edhe për një sekond. Lorësin ndroi mendi do përgjigjet. Nëse kap gafil mamin dhe babin çdo ditë të jetës apo apo tu bashkohesh një herë në mënyrë që kjo të ndaloj, një herë për gjithmonë. A <laughs> po, Æshtë... po po po një ti e ndryshove pyrtjen, kështu që ndrysho nga edhe situatet. Êshtë të merë, është merë. Po, e të dy e janë të merë, reke përë është merë është... Merë është për kjo është... Për kjo është vetëm një herë. Pasatë do jetë është me memorijet e nësaj. Po, të merë. Nështë do të ditë, kështu që ndoshtë akoma më kejsh. A, po ta mendosh, përse nuk dhe bëjmë si pyrtje. Si po po e mo, po me, po me mendoj. Okej. Okay. U gando duñës ve kanë hapur një derë, kanë parë mamën dhe babën. Zakonisht kur pra, janë fëmijë. Kam një fraksion sekonde. Po zakojan anadolishën. Dhe mbajnë mend akoma edhe kësaj ditë, por por pyetja është, është një sekond prap. Dhe po them, por çdo ditë. Çdo ditë, edhe në ditën e mëngjes. Ai vjen pas keni buën tjetër Allah. Ai shikoi të zakonshme, nuk do të bënë. Si do të bëre Lori nga cikleti? Sigurisht, miq dashur, po ri nga cikleti. U sikletos kaj shumë sa qurdh. Ata paq kanë shtat janë shumë. Kalpi, <laughs> skalpi një viçi. <laughs> që lori e ka ngrit. E <laughs> shikom, tani dhe skalpin po. Halë. Jam, jam, jam, hiq atë. I shekam, i shekam. Hami. Ju thënë ti zgjoj. Që a do pyetje <hans> <hans> <hans> nuk do e bëjmë. A <hans> do okay. pyetje nuk do e bëjmë. Me mamën dhe babën, edhe ti që ka mamën dhe babën nga file kështu së. Secili ti përgjigjet sipas mënyrës të. Janë, traumas, tjel, janë trauma personale, jo të përgjithme. A të ere, kemi <laughs> <laughs> e të dinim i shdashve cili ka censuruar një klip dhe ta të gjemë pak në këto momente. Gatë, do të shikojmë. Mm -hmm. Për herë të parë, Robinha do të luar një ndeshjet të vërtet kundër një ekipi tjetër. Atoj kanë të vështirë t'i fshenë, ndërkoj që të rajneri is të vitë. 0-6-i dhe në 27-12-22 0-6-i dhe në 27-12-22 Ka... Qëfarë se robinja pra? Qëfarë sh... Për balë trajnerit um, Lajimet ekonomike në bot Të regonjë që parashikimet mm -hmm. Bëjnë që Të ketë ndryshime Në atë skenën e vendeve që janë më të pasura Më të fuqishme ekonomikisht Dhe atyre që nuk janë atë një velë po themi Me të tjerat Për shumë në Parashikimet që bëjë Delse Kina Do të jetë një ekonomi më e madhe se Shtetet e Bashkuara në vitin 2032, që nuk është edhe aq larg, 14 vjet. Unë biet jam. Ëh. Po dartsai bieti është jam. Çfarë llogarit. Ti do je 45 vjeç Lori. 35. Po. Dhe Kina do jetë më e madhe se Amerika në terma ekonomik në dollar natko. Por pyetja për ju që jeni në dëgjim, është një shans për të fituar duratësh kjo. Ëh. Mm. Vitin që vjen Ky vend, Japonia. Pam. Do të kapërcej Francën dhe Britaninë për të bërë vendi 5, më i fuqishëm i botës. Mhm, uh -huh, cili është? Flasim për ekonominë. Uh -huh. Cili është vendi që në 2018-ën, vitin që vjen, do të kapërcej Francën dhe Britaninë për të zënë vendin e 5, si vendi i pestë më i fuqishëm ekonomikisht në botë. Nuk është Kina, e thash. 0-6-19-27-12-2 Kina e ka kaluar vendin e 5 Me ka Kina, si që thasht, ta një sjunon të parin pa, Në 2032 mm -hmm. Kthejemi mbas pak Do të kemi mishdashore dhe shancin të kuptojm Sa e njojm kolegen ton Jerita Sakaj si pas shortit A sa i ka rën Si gjithmon <laughs> Si gjithmon po Vaj asije mëson se garon mja dy herë edhe e përjashtime kur ka ndurë një herë Lori Lori saqonin shpam Gwen Stefani tan in club in emergency shit misery I'm doing my best to be sensible I'm trying not to care but you like trucks you like trucks to me I'm so weak Do you totally you like trucks you like trucks Oke, okay, Jeri është larguar. Mirë, tashu kemi trepë vetë për Jerin. Ta -ra -ra -ti -ra -ti ta tira tita tarina. Shek ka dhimin e tmerrshëm. Yes, sir. Hait pra. Fjal kalimin e tmerrshëm në klubin e menjesit. Urdro. It's very for that. Atëherë Jeri Ja, në trepjit për jërin më i shtashur Sëpse jëri ishte viktima e lojës Si pas short i qira Që që në do të gjejmë nëse e njojnë kolegët mirë jërin është kolegu Altin Halo Kemi kolegën Olt Dhe Hi. kolegun Lor Hi. Dhe ju gjithashtu në 069 2722 Mund të luani Nëse me ndoni se e njëkni jërin ashtu si që duhet Athe Hi. Gjerima Nëse do të jetoje një ditë si dikush tjetër, do zgjidhte të ishe. Oh. Jason Derulo. Wow. Apo? Sia. Është ah. i qartë. Si mendoni se do të zgjithët ishte je? Keni parasysh që Jason Derulo është një zotrin? sapo ka fsuar dhe editinin e ti para pak kohë me shumë vajza mm -hmm. me shumë dhe un po mendoja se ndoshta ndoshta yjei do ishte kurioze që të jetonte një ditë nga jeta e Jason Derulos edhe sepse do ishte jeta e një mashkulli e ke pra sysh e tjera e tjera e tjera thotë që mendojnë që ai ka është gjithmonë në shoqërinë e shumë gocave dhe kjo ja bën jetën edhe më të bukur kështu që A do të zhjeti jeri që për një dit mishdashur të bëhet Sia, apo do të zhjeti që për një dit të bëhet Jason de Rullo? Mm. O, më parë një sekundë. Wow. Nuk e di se këj gjenë gjitho të të të greshatë. Po këngës e bukur. Oh yeah, tight when you tilt to Shake some me you tilt to Ooh, No breaks when you push that back That fright you with just like that Oh tight when you tilt to Ooh, <messurra> <messurra> pra jeri, tjede, Oh stop. Prajeni do të thiedh teatër Jason Derulo votet Sia për uh... E chart Për një ditë, pyllë dy ty tjerit, do zgjidhet të hiqë dorë nga djalli, nga çdo lloj djalli, njëherë e përgjithmonë, djalli ti më jo mm -hmm. kurr apo ti hiq dorë njëherë e përgjithmonë nga seksi. Ah, sa juste ka pyetja e Zot. Seksi apo djalli? Seksi apo djalli? <fizik> Kini para zësh djallin shumë i mirë. Ata të dyja, seksi mund të dashim mirë. Baɾrë djallesh me çfim. Të mund të qelojë nëse jo po ideja është që mekanizmin e viteve mund të ndryshosh diafrinë. Është vërtetë se atë diafrinë. Qëse ndryshon. Thjesht <laughs> se seks nuk bën dot deri në 90 vjeç, po them, i vjen një periudhë që ndërpret, por diafrinë mund ta hash për jetëm. Edhe mund ta hash edhe intolerancën e saj. Po. Po. E qartë çuna. Ata blesh edhe me rrota në fund fare. Diafrinë seksi se bën dot me rrota. Që sjë. Ah po. Ehm, okay. Tjetra e fundit për ieri është kjo. Ieri. Do zgjidhje që të vije një gorzhë tek thojë i gishtit të madh të këmbës dhe të shkelmojë një derë. O, oh, sa më dhëmbo zonë. Të vesh një gorzhë për të ngulur një gorzhë midis thojë dhe mishit tek oh, qi gisht i madh i këmbës dhe pastaj të godasësh një derë me sa fuqi që kesh. Me atë gisht. Apo. Të lidhësh një fill rreth dhëmbëve dhe ta përplasësh oh. fort derën. Mos, mos, të lutem, siç ishim, oh, si A... o, siç e ke bërësh ti. O njërono tjetër. Ço ziedhi ieri pra? Të fusi një gorzhë midis thojë Të gjishti mandi këmbës dhe pasaj të godas derën me sa fëqit që të ketë Apo të lidhë një fillë dhe dhëmbëve të saj dhe pasaj të përplas derën Për t'i shkullur me sa fëqit që të ketë Vetem një dhëmbë Dë Dë ha? <laughs> <laughs> kjo e komplikant Ka që kisham? Të gjohet dyta ishte tepër Nët pa. Kto Jan Drepyu tet jepni përgjigjet tuaja më të, të, të dashur 069 2070222. Pra, Jeri do zgjidhjet jetonthe një ditë si Sia apo një ditë si Jason Derulo, çfarë mendoni se do ta shtyjerin në kuriozitetin e saj? Të bëhet mashkull për një ditë për shemb? Kuj diet? Apo ti et artistë e madhe si Sia. Mm -hmm. Pyetja e dytësh do të hiqë dorë nga diafthi apo nga seksi Jeri dhe pyetja e tretë është Të vësh një gonsh të e këthoj i gishti të mavë të këmbës o, dhe të shkelmosh një derë Apo të lidhës një fill rëth dy dhëmve dhe të përplasës të njëjtë në derë me sa fuqy që të kesh Taftoj një. njërin të ani Taftoj okay. Ju je binë përgjitë të uaj në 069 27 122 069 27 122 Jeri shë rikëthyër mm -hmm. mes nesh miqtashur Ja, pyëtjet për ty, jeri pyëtjet e par mm -hmm. Nëse do të zgjidhje Midis Jason Derullos Vërse përg Mm. Për ç'n një ditë njëri prej tyre, kush do isha? Do isha unë njëri prej tyre. Po mendoja, edhe për shkak të kuriozitetit. <gjë> Interesante. Jason Derulo dihet i hidhen mm -hmm. gocat për sipër për shembull. Uh, Ësia nga ana tjetër ka ato cilësi artistike që i kemi përmendur. Tieri, kurioze, mm -hmm. një ditë vetëm në trupin dhe jetën e kujt e jetoja? Sia apo Jason Derulo? Të nemu asia m'pëlqen shumë, por mm -hmm. duke qenë se do zuncoja për një ditë njërin prej tyre, jam më shumë kurioztare doisha si jason derulo way to take like it's falling yeah let them breathe it when you drop down lose focus atere yeni më zgjidhura ka bër zgjidhjen e vet ieri zgjidhjet jason për një ditë jason derulo atere lori ka thën si ja kam si ka thën si ja ke thën Si ajo, si ajo revolta dantika sar, pa parë, e ditë, e ditë së jerufiane Do bëje, do bëje të pa bëra, do bëje Bravo, mirë i bravo, më tole nga duar Edhe Jason i vetë do të falenderon dhe të nesë Do dhe shëtë unë kam bërë, për kështë kështë kështë kështë kështë kështë Kështë unë një ditë kështë, do t'i bërë të gjitha Na do ditë jeri kështë Edhe një një Një mashku i vërtete Mirë, pjëdja e dytë për të jeri na fotot Do t'gjithë jeri Që <Gear> vehëjë dorë njerë për gjithmonë, për gjithmonë, për gjithmonë. Mm -hmm. Nga diafi, nga çdo lloj diafi. Okej. Okay. Apo nga seksi. Nga çdo lloj seksi. Çer <laughs> kombinimi çu bë. Po. Domethën wow. një jetë pa diaf, <laughs> apo një jetë pa seks. Kujdes. Tani do ju do të tregoj nuk... një sekret të vogël. Mm -hmm. ooo, sepse për asht, për regjistrim, shëndetshore, un kam hequr dorë nga diafi. Kështu që e kam më të thjesht këtë pyetje, çdo jetë të heq dorë nga diafi. Je pi? Atyre? Jo diafi. Jo diafit. <coughs> Oltak e than? Djathit Djathit? Oltak oh, do me në ti digesh Jo jo Jo djathit pra Jo djathit pra Jo djathit pra Jo djathit pra Jo <coughs> <coughs> <coughs> <Yo> djathit <coughs> do pra Jo djathit pra Jo djathit pra Ko shes e sakt? Do e ish dor nga djathit pra Po ti jo da? Po ti, Lori osh gafi Djathit Ti omethen Ish dor nga djathit Jo jo Jo në regullia Ish dor nga djathit A ish dor nga djathit Tani jeris gjodhi sexin apo djathin? Jeris gjodhi Jason derullu nër Dhe <laughs> djantën e hoqin e lista <laughs> Jini të tre të sakë Ok, shumë mirë Të tre të sakë mi që danë shurë Jeri zjetë jetoj pa djantë për me seks Shumë bërë hndirë, Jeri, jeri. <laughs> Bravo, Jeri A mendoj që ka përëzjetin e dur Dëshqy kjo vendosë si Kjo vendosë Kjo vendosë ani Kjo vendosë ani Sepse gjithë ka nga një pik mm -hmm. Asë në nuk tje më mirë Gjithë ishin zero tek sija Dhe gjithë ishin një shatë të bja E ni kanë menduar se Unë e kanë shumë Edhe por nuk e qetëm. Ja. Kurse kur menduan se ti ke shumë qef seksin, ishi të gjithë të saktë. <laughs> Okej, okay, shumë mirë. Pyetja nr. 3. Jeri të vesh një gozh të këtoi i gishtit të madh të këmbës. Mi e përsërisht të merrë jeri po sketch bën. Fusë një gozh midis thoj dhe mishit atje. Ta ngjecësh uh. tokë dhe pastaj me këtë këmbë atë gisht godasësh me sa fuqi që një der. Wow. Si tuaz dhëna do të shërbeisi një si një çekic si e kuptova mjaft <laughs> se po mundom. Si një çekic vertical. Okej. Okay. Apo yeri të <laughs> lidhësh një fill rreth dy dhëmbëve të tu. Pastaj tek doreza do e së njëjtës der, le ta përplasësh atë derë me sa fuqi që ke. <laughs> Metoda klasike kjo. Metoda klasike. Vet <laughs> do të heqësh dy dhëmbë. Do shkulësh dy dhëmbë ashtu apo do të ngulësh gozhdën mm -hmm. në thojën oh, jo, e kishtit të këmbës? Ja, do zgjidha ja, dy dhë dhë dhëmbët. Dy dhëmbët pa pa zjatur. Lori ka thën fitë dhëmbët. Fitë dhëmbët, bravo, bravo, bravo, bravo. bravo, bravo Lori. Golden ka thën Holta, haq. Holta s'e pasa. Kush është fitosi pra? Bravo Lori, është këtu që jeri hmm. duhet ta mendoj tani që ti vëri me dhëmbë siçi ka kaçt fort. Po pse ti kujton se do të m'lëvizin? Skaj ideja, ideja është këtu me herë tjetër, që mund të duhet ta përplasim ja 40 hera të derën drejtas së shkollës. Po shkollën dhëmbët, apo pa kusht. Ëh, okay, nuk e mendova këtë. Po do duk shumë e tmerrshme. Duhet të fikim me gjithë noplën, domethënë, por me gjithë noplën bashkë të them. Po shikoj, pse s'ia heqim noplën? Shkulin domun pastaj ja vëmë noplën. Ëh, mos e tepruam pak. Ikim, ikim. Ikim shpejt, ikim me një herë. Themi mbas pak ka bulicitet tani në klubin e ngjesh. Dhe tani A, a, a, a, e, dini se, dini se, dhe tani, a, dini se, me jeri në klubin e mëgjesi. Si të pastroni e në të gjakut, lista me produktet naturalja. Hudra është nërpërbërësit më të fuqishëm naturor. Ajo puno shkullqyëshëm kundër njësër së mundjesh dhe është veçanërrisht e shkullqyër në e problemeve të gjakut dhe zemrës. Hudra arrin të kontrolloj tensionin e lartë të gjakut, nivellit e kolesterolit uaj dhe të ndaloj zhvillimin e së mundjes v Gjingeri është me të vërtet një produkti fëqishëm anti-inflammator dhe antioksidant që parandalon dërtimin e plakës në enet e gjakut arterial. Për më tepër, gjingeri zvoglion kolesterolin dhe trigliceridet nga qërkuimi gjakut dhe është jërzakonisht efektiv për arteriosklerozën. Speca diegës përmbaj një përbërës të një orë si kapsa i cimë, i cili regulon sasin e kolesterolit uaj dhe mundësin e goditjes ose madje dhe të atakut në zemër. Uj me limon. Konsumimi ujit me limon të gjësë është një nga metodat më të mdha natyrore për të mbrojtur zemrën tuaj nga dëmtimi dhe për të minimizuar sësit e kolesterolit brenda gjakut tuaj. Uj me limon shmang dëmtimin oksidues brenda arterjeve tuaja dhe riparon elasticitetin e enve të gjakut. Të gjitha a grumet janë mirë bërse për zemrën. Kanela është një komponent efektiv anti-inflamator që do të kontrolloj nivellet e kolesterolit tuaj që u konfirmua nga një numër studimësh. Farra lini janë të pasura me fibra që veprojnë si pastrues në enët i gjakut arterial dhe shumë let i mbajnë enët i gjakut tërsisht të pasra. Farra të lini gjithashtu përbojnë nga si dhe ndyrore omega 3 që janë të rëndësishëm për funksionalitetin korekt kardiovaskular.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 Shega, veçanërisht lëngu i shegës është i jashtëzakonisht efektiv kundër sëmundjeve të zemrës. Studuesit kanë zbuluar se konsumimi i lëngut të këtyre frutave çdo ditë zhbllokon arteriet tuaja për shkak të pranisë së lëndëve ushqyese si kalium, magnezi dhe seleniumi. This is Club FM 100.4. BYP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 26 minuta, në këto moment e jeni me krypën e mqesit në valet e klab FM në 100.4 Eve në ekranin e klab plus, zonë mqes me ju nga 7.10, mi qëtashur Gëzuar festat, data sot 27 djetor Jako Erdi Pak e nga pak Kënë nga ditës du të gjua, kemi uh, fitues në këto pa. moment e për të shpalur Olta do të ju api emra, dë gjoni me vëmendje mos tireni Kënga e ditës është gjetur nga Eliona, fiton dy bileta për sinemë Plex 737 i mbaron numri. Ëh. Mm -hmm. Ndërkohë për tingullin tënd më thonë që është gërhitja e një mace. Ës Vera 739 i mbaron numrin, fiton një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Okej. Okay. Bravo. Vera edhe një herë numrin 739. 739 jau që kam se kam edhe me një video këtu, mm. është në fakt një mace që po gërhet. Hi, ja. Ës edhe zërin e. E t'gjove? Ajo ishte Ok Matët bëjnë tinguj shumë qutishëm Edhe t'lezeqëm Edhe t'lezeqëm Ca flasin Po t'u flasësht këthejnë përgjigje Lëri zë më përgjitëm Më që fikullë kët Kanë tinguj shumë interesantë Pa më ngrinë qikë Na profesor ai që ishte ai. Okej. O mathot. Nikje. <të> <-të. të> mate, matematikë, matematikë, matematikë, matematikë. Okej. Okay. Ne mos e keni në shtëpi. Ndërkohë protesta në Kosovë është shoqëruar me kravata dhe këmisha. Me thotë keti e para 863 për numrin fiton një dhuratë nga Electronic Land. Kan vaurr me 10ra e 10ra kravata mm. në oborrën e çeveris atje për Ramushin që t... më që kishte mungesë këmishash. Ta ndimojnë, po, që ndoshta shpëtoi, po, ti kurse i ndoshta diçka. Disa para. Në lidhje me rrogën e re. Ta gëzoj. Koqë Lorena më thot Indi. Indi. 078 i mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplex. Indi miqdashur vitin që vjen do bëhet vendi 5 me i pestë më i fuqishëm ekonomikisht. Bravo. Ka bërëse në renditje Francën dhe Britaninë një herësh. Mm -hmm. wow e thon një hedhje bretkozë kështu, një kapërcën të dyja. Dhe kjo Altini ka një censur që nuk është zhvuluar akoma. Dhe do të mbetet në fuqi kam përshtypjen unë edhe ça ko? Bëhet fjalë për një ekip futbolli, ndoshta vajzash ose sporti të diçkaje, mm -hmm. eh. ose kuajs varas. Ë, ose kuajs. Oh. Për herë të parë Robinia do të luajë një ndeshje të vërtet kundër një ekipi tjetër. A do e kanë të vështirë të fshehin ndërkohë që trajneri i stëvit. Mhm. Mm 06-19-27-222 06-19-27-222 E gjemë të këngën e Jason Derullus Me që e përmëndim këtu me jerin si një Person që mund tjeton dhe përmesti Po video ka dal tani Dhe qunat janë në djungël Kur hasin ca kapshte e gra Që janë pak si vajza Pak si matër And hey, while you're just. Big fat thing overflowing. Skin tight dress couldn't hold it. Way too thick like it's swollen. Now you're too bad and you know it. While you're, you're driving. on your tilt-toe, oh, say something when you tilt-toe, oh, no breaks when you push that back, left, right, do it just like that. when you twiptop say some when you twiptop oh no break when you push that back that right do with just like that all tight when you twiptop like this god who that be and i drop beam on sorry would that be blown gas at the rotary fresh vanilla smooth like a honey year wine and i sneak off behind with your name with your sign huh? wine for me dog you want to dock in a fly out wine for me dog baby you wanna lease rent a buy out wine for me dog this money keep blown swat shorty tip tone got, got your left, left cheek shown on tip hat huh? bring that body in my, my way can't take it off my brain no like you do baby All tight when you twerk to, when you twerk to. Shake shake, shake when you twerk to. Move it, yeah, oh, so oh, fast, oh. so fast. No brakes when you push that back. That's yeah. right, do it just like that. All yeah. tight when you twerk to. When you twerk to, I'm on. All tight when you. Bring me that look. When you move it like Ciao. Okej, okay, mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në programin e dashur 9:53 minuta në këtë moment. Unë jam blendin këtu bashkë me Jerin, me Altinin, me Oltën edhe morning, me Lorin. Good morning. Çdo mëngjes me ju më nga ora 7 deri në orën 10. Hello. Hello. Unë jam bletur gjërat e mia. Të faleminderit për një program të këndshëm dhe argëtues deri më tani. Keni qenë shumë të mirë. Faleminderit. Faleminderit edhe për masazhin. Po. Ç kemi përfituar dhe mesazhet që na keni dërguar. I dham të gjithë fituesit. Ëh, uh, ndërkohë kam një seriim për të gjithë fituesit që uh -huh. dita për të marrë dhuratat është nesër, praten nga ora 2 deri në 6 pasdite me një mjet identifikimi. Më mm, mm, mm, të gjitha mm, dhuratat mm, mm, që ata kanë fituar. Okej. Më jeni kemi përfituar edhe një dhuratë nga Radio Club FM për uh, të bërë një masazh relaksi tek uh, Bamboo Spa and Hammam, që është këtu. Deranqit. Do të bëjmë një plan Altino. Do pa, ikim veç e veç apo grup? Apo do ikim në grup? Dhe na kapi e qeshura. Po të Se jemi në grup. Në kërti, pa. Shkojm këtu për të masazhuar gjith bashk. Yes. Se diana, do të gjithë bashkë. Serianë masazhojmë të gjithë bashkë. Tani un do shkoj me Jerin për shembull. Tjetër më shkre, të të me tjetër gjë ju. Pse mos shkruaj Altinin me Jerin, për shembull, e ti hajde me mua ose ku diunse Lori me Altinin? Me... Vetëm Lori pastaj. Tani ne kemi shkuar sipas uh, skuadrave që luajnë. Ah, Okej, okay, po un jam pa skuadër, un uh -huh. vetëm. Ti mund të shkosh vetëm me Lori. Nëse morat të çonë. A duhet vetëm te ju një orë edhe i lësh? Ata do të ushë. Se duan të ndaj këshu se e ke prerë sush turbullohen. Ke frikë se ftohesh? E mira, mira. Shumë për e miterit për konë, zonë e zotrinë, ne ju përshëndesim nga Radio Club FM, nga ekrani i televizionit Klan plus, zonë më gjesë me ju nga 7.10, ne jemi klubim gjesit unë, blendier, jaltini, oltëve, lori, në duam shumë, kalevës i bukërë. Zonë arë 27.10, shiem i sërish nesër, unë, ju dhe mishtem i këtu në studio, derja të ere, qofë shimirë, çau!